بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفتح قولي ده قرآن شریف دیز ده پول نمخ کی دیده پارا کم او کوم اصول و قواعد ده ها بیان شروع شبه و ده قرآن شریف ده تفتیر نمخ کی تو احمی خبری یاو قدیتی انسان زان خوب کی پتاریخ در قرآن شریف دویمو اسماعو القرآن من القرآن در قرآن شریف مونع در موضوع القرآن در قرآن شریف اصل موضوع کمده سلورم نمبر حکمت نزول لقرآن شریف که الله رب العزت دنیا تا ذا کتاب کوم مقصد د پارراله کې لیدي دین زم مخاطبین د قران چې قران شریف د کوم ډول سره خطاب کړی وي د کوم ډول بیان شوی دی د قران شریف مخاطبین دوه قسم یو ته ویل کېدل منقادین دي مو غیر منقادین منون کی او نه منن کی مننکی وڈلاوا مومنان قران کی وی فاقی تہ بشارات ور کول زیری ور کول داوی صفات ذکر کول نہ مننکی تلور مشرکین یہود نصارا او منافقین بیاول بیان دشرک مشرکین هغه چاته ویلې کېدل چې چې شرک ول غ الله سبحانه وتعالى ستاره شرک ته ویلې امام شاول الله رحم الله ذکر کول بخشر کو یسبه تعالی غیر الله سبحانه وتعالى من صفاته المقتصه به حمد الله رب العزت خاص صفات وی الله نه بغیر بل چاته ور دا قران شریف عقائد المشرکین او اعمال المشرکین دوانه ذکر کول او ورپسې د ذکر کول ته د عمل دی تفصیل زکه ورنکه چې عقیده برابر نه دا د شل اقسام شر په دغېت نو یو شر کې او دوم شر کې فعلی شرک اعتقادی هغه شرک او چې هغه د تدبیر سره د تعلق ساتلو باسن سره تعلق, تعلق ساتلو شرک فعلی هغه شرک او چې هغه عمل سره تعلق ساتلو شرک اعتقادی لوی څلو قسمنو شرک العلم الله رب العزت ما بغیر بلک غیب دان غنل شرک تصرف الله رب العزت بغیر ده او ده نقصان بلک مالک غنل شرک دعا الله نه بغیر بلڅو رحمت کول غیبان ورته आवाज کول چیغه وهل فریاد کول او شېر کی عبادت د خدای تو مينه د خدای تو بیا را د خدای تو الله رب العزت نه بغیر بلڅو سره کول زم شرک په یلی شرک په یلی د دا خپل ځان یا الله رب العزت د به نه بغیر تحلیل او تحریم کول لویس د بهرې کې نظر د غیر الله او د الله نه بغیر د بلکې په مننه منصف کول دا قسمونه د شرکو او اقساموالمشریکین مشرکان دام په څو قسمه باندې دي مشرکان لوی په څلورو قسمونه باندې دي اقساموالمشریکین یو مشرکین بل عباد الصالحین دریم مشرکین بالکواکیب دریم مشرکین بالملائکه اوسلورم نمبر مشرکین بالجن از دهاری و لگ لگ وضاحت مشرکین بل عباد صالحین دا ها مشرکان چی ده اللہ رب العزت تره ده اللہ رب العزت بندگان شرکوریو او حاغب اختیارمن او واگدار گنل طور و نمخ کی پا مخ دزمک کمانده چی کم شرک شوه ده په غاې د الله رب العزت سره د الله بندگان شریکوري یو زیکوري کله دې شرک ابتدا کله شوې ده نو دې ابتدا په روایت دی جناب سره دي الله تعالی او سره معلومي کی چې نوح عليه السلام نا د زمانه مخ کې او ټولونه اول پیغمبر پدې شرک رضو له باندې الله رب العزت حضرت نوح عليه السلام را لګلو ابن عباس فرمایو کوئی د نوح عليه السلام او د آدم عليه السلام په میث کې لږ پیړی وی پدې شرک نو د نوح عليه السلام د لږ مخ کې د کناشیر شروع شو نو الله ربر عزت نیو علیه السلام د هغه د رد لپاره رولې ګلو ټولنا اول دینځ نه کسانو اولیاء کرام وذ سوا یعو یعو او نثر دا دین کسانو د ډېر نیکان خلکو دی د الله په رضایت عبادت او بندگی و کولا کلی تی دی و فاطل نو خلک ور په ډېر خفو خلک راځل د نبی قبر سره په وخت کې نصل او دې خبرې دو دې هغه عبادت دی یا او بیا بلانل تردی پوری شیطان دیتا دا او خودل که تاو سو وصل آو وقتی دیت قبرونو ترازی خودلی تا سیرونو جوڑ کئی او زان تریکی دی تاو سو و دیر آیا دیگی و تاو سو مت کرتے بایت و بندگی کبوی دید آکار شروع که او دا غصید حقیقت چده اغا بزدیگی اروس و خلق راغل دی تعظیم شروع که تربیق و ری شیطان دا خلق و قجنو که دعوت و سی اچوری جسا سنیکونو خود عبادت کرده نو خلکو و دی عبادت شروع که شیخ القرآن دا ہی مولا جی کرتی دی مثال دا سویم یله ګمار کې 포ټنو کې دا خبره مشهوره وای چې ماګم سره اچار او دا به کیخه ولې په جنگالو د بی خودنه دا ورته کول چې ساده امرز چاکوونو چړو سره دی ګور چانهونی یریږي نوروز دا خبره راتلا راتلا تردی په خلکو ته جوړ کوی چاکو چاړه کې کېږي نو ډېری ناراضي او دا وي ماشي ویریږي نو اصل حقیقت دی چې روسه د خلکو ته جوړته دا ورځاني کان خلک دین دې خلکو الله ربول عز و جل سره شریک حضرت نوح عليه السلام چراغې خلقته دی بیان او چورې رب تاسو سره پیو دي بل څوک مدد کوي نو کوم خلق یو بل ته وی چې ګور خپل الیها پرې نه دي سورۃ نوح نه 18 آیات نمبر 23 ذریشتوم نمبر آیات کې د خبره ذکر کیږي وقالو لا تذرو الیها تکم wala tadharruna wa daw wa la suan wa la yahuta wa yauka wanasra surtinu meishtam sitara ayat 23 dirishtam number ayat wa qalu awail bidhi la tadharruna alihatakum mabreq de alihat tasu wa la tadharruna wadan وَلَا سُوَا اَنَّا وَنُو سُوَا لَرَان وَت دا دی دا دوستی زی موار گردو لیو چی دل خلق ورشی دا خلق و پمیسکی محبت دوستیانی راولی سوا دی انداز دا پارا گردو لیو چی زمونگ انداز کبون که کی دی وَلَا یَغُوسَا مُفْرِغْدِي يَغُوس یغُوس دی, دی فریا درد لونه دا چی جاتا مصیبت تکلیف پروسی دتا آوازو کینو تلورم و یوکا یوغ د اقنا اقمانه انتقام او بدلا وکول ندی ویل زمون دشمن زمون مخالف هغه ته نقطان رسوله پارا او د هغه په خلاف کی یوق بیرامت کولو او نصر دی ویل لاړې ز طاقتور دی ندا ویوم رام کوله کم دی کی ودی کمزوري یان تر باز رواوی ټکر اور کون کې دیو غنلو د سوه جمونګ خلاف د دې یها دی ټکر اور تکلیفونه ورته راستین نه سوا داوم رواج دی چې هر کار لپاره محبت منی لپاره یو زیارت تل کو کتلې د فریاد مو چې په تکلیف د لپاره بل زیارت دشمن ورته تصوهی مخالف ور تصوهی نو بل زیارت لزین دارنگ هر یو کار لگی جدا جدا زیارتو نکتی لیوی نیکان و خلق و خبرونو حاوی تزین در کتی دنو علیہ السلام قومم در نیکان خلق تکمو نو دید دی کانونو زی موار گنل لاک لات منات اوزان دا نیکان خلق تیر چیو نحاغی خلق اللہ را قلعزت کریو زیک صورت نجم و وشتم سپارا آیات نمبر اونیت نور نمبر آیات الله را قلعزت دا نیکان و خلق و ذکر کئی یې دی په خلیتو په لوی حیثیت د دیني وليو afaraitum al-lat wal uzza wamanat salitat al-ukhra afaraitum allata aqa baita thalathna la taraki imam buqayli mahalla jo injil 22 دیس صفقی ذکر کوری دیبنا باستیت دیب قول کانت رجرن یلیتو سویخن للحجاج للحاج لاس دائیو نی کمل سڑیو حجیانو تبیس ستوانور پول صوبش لبیتو لا شیری فاجد پار راتلل او دا خدمت بے کولو او نکسیر ذکر کوری کان رجرن یلیتو لل، للحجیج سل جاہلیتی از دویق فلمما عقفو علا قبری فعبدو ہو فلمما مات عقفو علا قبری فعبدو ہو دا جہالت پٹین کی دب دا اجان خدمت کولو اوازی تبی ستوان ورکول کل جلے مرشو خلق جد پا قبر را جمشل لدے بایت و شروع کا نو آیا خبری اتا تو دلاتنا والوزان او دا او زانا و منا تا سار ازتال اقراوها و درمبل تا سوین دا غی عبایت بندگی کوئی و دا در گاون دی جود کری و دا بید اللہ رفل عزت سر شرکول دا رنگ نیکان خلق و عبایت و بندگی نوحلی عیسی علیه السلام او دا غمور دا غم خلق و عبایت و بندگی کری او دا دیویل تیمونکا عیسیٰ علیہ السلام دا ویدی کتاز و زمان عبارت او بندگی کوئی اگر څنګه دا دا بی ذکر سورة المائیدہ قبومتی پارا آیات نمبر ایک تا سولا یو سلش پال نمبر آیات الله رب العزت د قیامت پر ځواني عيسى عليه السلام سو فرمایئ انت قلت للناس تخذوني وامي الهين من دون الله اي عيسى عليه السلام ايتا قلت لي وجودي فيما لرا او مر د مار را او لو يتبني الله لنا عيسى عليه السلام به رساله تفصيلي بيان الله مال خدا مناسب ني یسوع سلام السلام تو بارک نصاری دی مون یسوع علیہ چې تاسو ما ای عبادت او بندگی کوي خدای نې کاله خلکو او خپل د هغه ای عبادت او بندگی شروع کړوا نو سباوم زیاتره په معاشره کې پدی علاقو کې وې شرک بیل عبادت صالحین مشرکین بیل عبادت صالحین دا زیات دی اکثر خلک دي دنې ګانو خپل کوبرونو مزارونو زیارتونو ته او د هغه په سوال حاجت واړی کله کانی را په ځانمه گی کړی د غزي جاروګانی کله مانګ او غیره راخلی او و وي په دې کې شپانه او کله د اولاد او خپل د پارا زی تزي کله د نورو نور, و نور و کارونو د پارا د هغه کوبرونو ته نو تورہ ماخي په مقصد مکه باندې دای شرک د دې ابتدا او د دې خوښي و ځین کې سم شرک نه مشرکین بل کواکیب کواکیب صورت وي قدیم مشرکین مراد کوومې سوري نور په دې ستر کې تاثیر غنرو او دې عبادت او بندگی وکول دا خلق په مقصد مکه ته شي وې دي يو دا وی بنور ته سیدی کولی یو د هغه نه بلقیس او د هر قوم د سليمان عليه السلام په زمانه کې بلقیس دای او زنانه وا او دا کوم قوم کیو نو هغه وی بنور ته سیدی کولی دیو جنا وځو یوزل تللی او دې خلکو دا حاله معلوم کړې دي وسلیمان علیه الصلاۃ والسلام ته کراغله دي وسلیمان علیه السلام مخکې تاسو کو سو جدا زحل هد نیمینم نیست کلې چې هوځه راځي نو د هغه د کارګزاری ورته ورول داسه باد ملک سرتی صورت نمل، آیات نمبر چون تیز، نمبر آیات کی، نورلسم و سپارا، اللہ رب رزد دها غو حدود دها انقوال ذکر سلیمان علیه السلام تراغے، مسلیمان علیه السراط و سلام توئی، و جتوها و قومها یزجدون لی شمس من دون اللہ، سوری نمل نورلسم و سفارا آیات نمبر چوبیس سلو دکھتم آیاتا و جتوها بیامونت و مادی بلقیس لرا و او قومت دی لرا یز جدون لی شمتی جتجدیتو ان کیو دینورتا من الله اللہ سوال اللہنا و زینا لهم الشیطان آمالهم او خیست کرو دی دا شیطان دا بدا ملو نده دی فسود دا همانی ستیلی فهم لا یحتدون مدان نورت سجدی کل وزیجن لهم شیطان دا دا شیطان کارو هاگو ور تا په کروی او دی وجنا قرآن شریف ذکر کروی سور عامین سجدہ او بشتمعیات کی ویلا تسجدو لشمت ولا للقمر وزیجو لله اللذی خلقهننا اے خلق او نور تم سجدم کوي نو تو مې تم سجدم کوي بلکي ها غزا سجده کوي کم ذات ثاني وروه تو مې پیدا کړی دا نو ها غزا ته سجده, سجده کوي دارين ابراهيم عليه السلام په زمانه کې دا خلق ډېر دي تاسو چستور او تاثیر نور قومي سوري دا به اله غنل الها به غنل او دې تعظیم وکولم ابراہیم عليه السلام دې سره په دې باندې باسکو سوره انعام اتمه 12 آیات نمبر 71 سوره انعام کو سی پارا آیات نمبر 71 پس اویایم نمبر آیات نا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ هُوَ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ رَأَى ثَوْبًا أَخْضَرَ فَتَمَنَّى لَوْلَا أَنَّهُ أَصْبَحَ مِنْ الْمُدَبِّرِينَ قَالَ يَا لَيْتَ ها ذا ذالک علیہ استفهام او محمود دین احاذربی دا اما رب کی دیشی یا هاذربی فی ذامت قومی دا زما رب دی زما د قوم ط خیال کی قوم ہوئی کی ممکن نہ د غیر اللہ عبادت کو ابراہیم علیہ السلام هم دغه سے دے بڑے تو بندگی کے فلما افل قال لا احب هر کرائے دا سورہ دوخل فنا جن ویلی ابراہیم علیہ السلام لا او حبل افلین زم حبتنکم نہ فنا کو ترا ڈو کو ترا قلم را القمر باظغن قال هذا ربي دارن قلم را الشمس باظ غث باظ قال هذا ربي هذا اکبر مرد مشرکین ان الله رب العزت نبغین مر سوری قومی دایې عبادت او بندګی کوله دا رنگ عربو چې شیرا سور یو عربو وداغي بندګی کوله سورت النجم 27 سپارا آیات نمبر 49 یو کام پنځم نمبر آیات کې الله رب العزت فرمایې چې الله رب العزت د شراح سوری رب دی اشاره دې خبره ته چې تاسو د شراح سوری عبادت بندګي کوئ مديري رب قوم الله رب العزت دی سوره قمر اوشتموتی پارا آیات نمبر 49 یوقام پنځستمه آیات وانه هو هو رب الشرا یې تینان دا الله رب العزت رب شعران دا دا شعران سوری رب دے رب دے دا ابن عباس تیف قول ذکر کریں کانا سوایفت من العربی یا بودونهو عربو کی یا وڈل دا سوا چه آغیبا دا شعران سوری عبادت بے کولو واللہ رب العزت دا شعران سوری رب دے ندر دی یہ بحثمت ہوئی شعران چطاز اللہ رب بندگی و عبادتو بتاذر ہے مولا قول دی وی خلق الله هاذا النجوم لطلس الله رب ولجت سوري دے غری فائدو د پاره پیدا کړی دی یو جالھا زینت للسماء دی د اسمان دا خستکور دے پاره الله رب ولجت سوري پیدا کړی دی دیم ورجوم د شیطانانو د ویشتلو د پاره الله ربو عزت پیدا کړی دي درې نمبر والا ما سو يهدي بها پدیوان انسان الله معلومی مين لارو خوذلو د پاره الله ربو عزت پیدا کړی دي والا ما سو بن نجهم يهدي دون سوره نحل کې ذکر دي استور خلق لار به عموم لیل سفرونه د استور په جری زلار معلومی کې او پاغي رواني بیات تا در ہی مہ اللہ ذکر کڑی وہ کم انسان کے دریم پیدون علاوہ نوری پیدے پکلٹی اک سنگلینو یوں والا جو منگال مغیب معلومه معلومو قائنات نجومت وہ چا کہ دین علاوہ پک نور سہرت الوالک عطوا وذان سی بہو ما لم یعلم دا انسان خطایش قلب سے ضایع او دې د هغه سره تکللک کوي چې په اړې باندې کوي ګنا دارنګ روایت د صدیق قدري رضی الله تعالی او کراجي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کيتر الله رب العزت پینځو کال قوم کړي د خلکو نه د باران بند کی د طرف پساس کیم نه کی ثم ارسله لاسوا صفه من الناس کافرینا چه سباشی، چه بارانوشی، دمر زمانی پسون، و پریدی که متخلق پریدی بان کافر و گردی، اور چه سباشی نو بیعدا خبری تی، افلانی سکوری پون بان بارانو که، افلانی سکوری لوجه نا پون بان بارانوشی، رسول الله صل اللہ صلی اللہ صلی وسلم فرمی، افلانی خبر ازان کافر که، دا سنوی که دا باران را بان اللہ رب بل عزتو که، بلکہ دی نسبتونه چلی ها غ نستوری کې دې یتابه باران و غیره نشي کوله زرو خلې په دې دي خل مقصدونه هغه لپاره الله ربول جل جلاله پیدا کړی مشرکین او دوی د مقصد لپاره پیدا و هغه په کې نه ګڼل او یذین سوال لګیو پکې دریم نمبر دی مشرکین بالملائکه مشرکین بالملائکه داهوم کېرکینو دې فريشته دې الله رب العزت سره یو ذکر دی په لام ابن تيم رحمه الله یو کتاب دی اغاثه اللحفان اغاثه اللحفان دو جلد 233 صفحه کې علامه ابن قیم رحمه الله ذکر کړی دی ويا نزينا لقوم من مشرکینا لِمُشْرِكِينَ مَكَّةَ الْعَرَبِي عبادتُ الْمَلَائِكَةِ فَعَبَدُوهُمْ بِزَعْمِهِمْ وَلَمْ تَقُنْ عِبَادَتُهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ فِي الْحَقِيقَةِ لَهُمْ وَلَا جِنْشْ كَانَتْ لِشْيَاسْوِينَ وِدَا اغیب اغفل خیال که ده فرشتو اعبادت قولو او کیکت که اغیب شیطانان و بندگی شروع کړی وان فرشتو اعبادت ده مشرکین و بویل ده عربو الملائکتو بناتو اللہ فرشتی ده اللہ رب العزت لونه دی نو اکثر اغفل خیال که بدیل اگاشو ال ی نه دا زوی لونې ويدي خاصکوي وي دي به هې تهراغل او دا هغ نهوي حاجات ضرورات په ضرورات اول د هغ نه ورته اوواونه مل اوواونه شیطان دا به په کنه نووج نخل کو به چوګه دیته فری را او زمونږه هغه سوال اللهته پرزت ته وړي ذمنگ الله رب عزت شفارت کوي نو مشرکین بالملائکه حال مشرکین ديویل پرتي دا الله رب العزت لونه دي او زمنګ ضرورت او حاجت پر کوي اگر څنګه سورته نحل سورل سم سپارا ايات نمبر 57 نمبر یاد ای جاونه لله هیل بناې صبحبحانه ووله غم معششتهون وای جاونه لله یل بناې او ګدي دي الله رب زت ل را سبحانغو با دې د الله رب العزت لوريانو نا ولهم ميتون او دې باره غسي دې څخه دي ققشي ان زند زامن ققي الله دا پارلونه ادم کركينو بویل جل رب العزت جننا طول لې خدي کېمي دي د حقي ستر وعده کړی دی, دی ناوذ بالله من ذالك او بیا دا غينا دا کوم فرش دی, دی چې دا حغینه پیدا شي وي نورم غنه اتنی دي چې دیوویل فرش دی الله د الله رب العزت دیاني دي او دی به اختیارمن غنلی نو قرآنی شریف کې دی چې تم مخیر کې نورث کې نو معذ الملائکه ذکر کی دا فرش تو ذکر کیږي دا دی دا پارا چی خلق بوحشی فرشتی پا اخپره یو عاجز کمزور مخلوق دی د الله دا حکم تابع دی دا آغی پا اخپره اختیار نشت دی لکه سنگا صورتی انبیاء و اللہ سمسی پارا آیات نمبر چپیسنا اللہ رب العزت دا عاجزي ذكركي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا اول بدين ولي مهربان ذات ولدا نائف سبحانه پاک دید اللہ رب العزت دنائبنا بل عباد مکرمون تفسیر کشاف ذکر کری ویل خوزعان دا پا مکرکی و سبیلوان عظیب ویل ملائکتو بناتو اللہ, اللہ دی جوابو شو بل عباد مکرمون بلکہ داد دا اللہ رب العزت بندگانی دی تابداری دی عبادت کونکی دی مکرمون इजतمند دي لایق بيكونه بالقولی نکی مخ کی دلید الله رب العزت نا پوینا کی وہ هم بی امره یعملون او دی په حکم د الله رب العزت باندې عمل کوون کی دی روانی دی فرشتي هغه د الله رب العزت حکم تابې دی تر پوری د فرشتو هغه مشره فرښتان کی جبرئیل علیہ الصلات والسلام دی نਹਾم دل الله رب ال جده حکم تعبیدی نبی علیہ الصلات والسلام یوزل جبریل علیہ السلام تا فرمایي چې تولې ملاقات د پارا ډیر ناراضی جبریل علیہ السلام ورته فرمیل سوره مریم بالا سمه صفاره آیات نمبر 64 تلور شیتم آیات ومان تنزل الا بامری ربک پهه سره زلو اومونږ شوهکو زید شو راتللی الله به امرې رې مګر په اوکم د سابانې کله چې سا درب وک وشي نومونږ پر را شو مفرشې هغه د الله مشرکین بیل جن داها و مشرکانو چی دا اللہ رب العزت تره جنات پیریان د یوزی کلیو او دا دای گرنل چی پیریانو تا اللہ رب العزت اختیار ور کرده او الله سر بے حصداری برخداری گرنلی اگر سنگا آیات نمبر سو سلم نمبر آیات که اللہ رب العزت دا مشرقین و عقیده چی ذکر کئی نوحاغدہ چی دید اللہ رب العزت سرا پیویان یو دیکھو دیدی سورت انام اوم سفارا آیات نمبر سو وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَعَ الْجِنَّا وخله پهم وه بَنِينَ بنینا بِغَيْرِ بنادم به لِلَّهِ وجا الله او ګرزړي دي الله له شور ال الجنا شگان د پیریانونه ه صدار اوګه خدار د پیریانونه پیر الله را پر د سریځ کړي دی ترد پري سدي اوور زیکر کړي دي اصل ما کې جیوی پیرین دا کومزور مخلوق او په انسانانو باندې زور دی او جنشل چې کله عربي چې ته سفر به کولو نو کړي یو میدان یو کنده یو شار ځنګل او غیره کې ودی راغلل چې کله به داسې دی ته راغل چې دیو دا ویل او زه به سه یې دې حاله و ان نظرنا فيه اعوذ بسيد هذا الوادي پناه واړو په سردار پمشر دوي وادي من جنې کوم د پیړانو حاومه کړې په دې ځای باندې چې کوم د پیړانو مشرت دي نو مونږ په هغه سره پناه واړو ان نظرنا فيه دا چې مونږ ضرر او نقصانو رسې په دې کې شروع ک او پړې پړې سره شیطان چې خپل کار پړي خلکو کې وک مشرکین بل ما جن هم و چې نه بیا زیات سیل نن سبع خلکو کې اکثر خلکو کې چې مشرکین بل جن پیران یا عباص الغاسوی چې ډېر ځا طاقت ورو زور ورو غني مصخ الله داسی وی چی پیریان خیفدان اگنی چی دا پا غیب با نفوهی گی تا خلق دا سی وی چی پیریان اختیارمن اگنی دام پوختنو کی رواج دا کلا سزی سروشی ما شمانو کم دا عدد قرشی وی وی پیریانو ما مادانو اخپل تیز واقعی خپل تیز راکی تو ما شمانو پیریان نسا اگستی وی خدا هغه مشرانو قدیمی چې کشرانو کې اثر کړی وي او دا قبره پکې پوريشي وي مشرکین بالجن چې پیراندی د الله رب ال عزت را یو ځای کړي خدا سره او اقطام مشرکین او مشرکین به له صالحین مشرکین بالکواکب مشرکین بالملائکه او مشرکین بالجن دو ایم اڈالا چه قرآن شریف ده آغه بیان که زیاد پکی ده دی قبعاتونی ذکر که نو آغه یهود دی یهود دی ته یهود ولی ولی که نویم نکسیر گره خالفه که ذکر کری دی وی بیتر خبره دا که چې که ده یعقوب علیہ السلام کم مشریزیو یهودان دا دا هو پاوراتیز یع تر راځین دوی وجنه دیت یوه ذوی لیکيږي دا اثر علماء او یو خلک پوي کې زیات دي د دې وجنه قرانه شريف شکل دي سر خطاب پی کی بیان کین نو دې پښت سخت تلنجې سره کوي نو کدا پوي او تردا پوي چې دې ما غلط کارونه کول دیت الله رب ال عزت دې دا کم زیات مشهور يهود دی دیت الله رب ال عزت مصطلی السلام علیه الیو او تورات کتاب د تور کښې شوو صاحب رانی یو بکیو تورات اصول القرآن کې شیخ القرآن رحمه الله ذکر کړی دی د تورات دا پنځه بابونه وو یو باب او پکې سفر التکوین سفر التکوین تورات دی باب چې راځي کوو مبدا العالم چې د دنیا څنګه پېدا شي وي دا پېداج العالم د دې ذکر پکې شویوم دیم باب او سفر الخروج سفر الخروج کې د مصالح السلام وصل ذكر نمبرو صفر الاخبار. صفر الاخبار حلالو او د بن اسرائيلو هجرت کول وسل عمل کلاکین د دې پکې تفصیلن ذکر شویو دریم نمبرو سفرل اخبار سفرل اخبار پدې کې د حلال او د حرامو د لپاره قواعد ذکر شویو سفرم نمبر او صفر العدد صفر العدد فلکی تعداد اقوام نو د بن اسرائيلو د دې تاریخ ذکر شویو 3م بابو سفر الاستثناء سفر الاستثناء کې جزیاد ذکرو، صداگانی ذکرو، وجود ذکرو، لکه سنگا یو انسان زناو کی کواده شوی و، نرجم دی کواده نو نسل کوری وم دغس صدا چده سنگ دی شریعت که دا توراک کم دغسی وان، نو په باز کی دا قیده ذکروی، بیا دا توراک چده، د یو لیکلې شوین نو تورات مشهور شرهي کې وی هغه تلور یو شرها ان والمیم ان نبیین والمیم په دې کې زیاتره تقریر د انبیاء علیه السلام په دې تر سره دا شرهي لیکل شوی يمشر هو الترجمة من الترجمة الترجمة من الترجمة دا توراة الفاظ يوجد دا آغة ترجمة هو اسان اسان جبه كي توراة خفل الفاظ يوجد هل يوجد أن يوجد السنة والفاظ يوجد ذلورم دریم شرح وا المدراش من الدر المدراش من الدر دا پرې پی کې ته تورات شرح غړو چې ته تورات کیمو علوم پراتو دا علوم شرح وا وضاحت کړو الاور مشرح التورات وال Talmud Talmud من التلميذ وهو فقه يهود Talmud من التلميذ ديكي ازياد دي الترغيبات زياد وركني دي بتاراي دخل خلق شوق پیدايشين وترغيب بطريقه باند شر لي كليشيوا دي الله ربنا عزت دا تورات کتاب چو ورکو نو دی حفاظت د دی پیم پا خلکو باندې علمو بانده اللہ رب و عزت مقرر که د منصوح تیزو من کتاب الله الله رب و عزت دا تورات دا حفاظت په دی بانے مقرر که و لیکن دی دا دی خیال اونسا تلو تحریفات شروع که نو کله کلا چو امت سویو افیخ شاعا چاب ورس سپیتی ورکی مولیان براجم شل و ایداخو زمین دلاغ سکار دیمون بدا حکم بدل کو او عثمانی حکم بید حدید پار بدل کو اکا تنگ آت زنا پا بارک رازی تکلا یو مالدار تنگ زناو کان آغو آدهو شادی شدو و دیر مالدارو مویان ته راغل وایسه حکم تبدې پهې وکې پیې ورته ډېرو منلی نوتهظان خو د رجم وادي راجمه شل اوله داقرره کوو چې پهخربانې به دا کو شي من ورله ت کوې شي او په بازار کې به لکه اوګر زړ شيدي د پاار چې بهځ ل غوشې دا زا د پاه کافی ده دارین نور ته دا غانی دیپا علیه تحریفات وک بیا چې غریبانو وبې اعتراض کول نو به یو درمیانه صدا به روښتل چې ټول په دې باندې عمل کړي او قران کریم چې کله دې بیان کین نو دې یا تصاعاتونه ذکر کین چې دې دادا قباحتونو دادا قباحتونو او دا په ګڼو سترتونو کې دې قباحتونو ذکر کیږي یو سو قبار مثال فطور اغاق سوره بقره کم ذکر دی سورت بقره آیات نمبر اکتالیس یو سلو اقتنم بر آیات دایات منزی وَلَا تَشْتِرُو بِآیَاتِ او ماخلی پا یاسونو زما باندی پیسیلی گیندہ دنیا لگا پدی مغور کهوی او یہود با تحریف کولو پاگی بے پیسیا غستلی زیند یہودو کار حق او باطل بے گڑوڑو لو مورپسی اکلاور توکم کئی وَلَا تَلْوِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ بیا گی سیاست کلی با قرآ اول سپارا او مگڑوڑ کهوی حق لرا سرد باطلو درین وَتَسْتُمُ الْحَقَّ یو مان او پتوئی حق وان تم تعلمون او حال داری جتاسو کوئی گئی یا و تک تم الحق آتف دیپا و لا تلویسو الحق باندینی و لا تک تم الحق او مپتوئی حق لرا حال داری جتاسو کوئی گئی نو کتمانی حق کولو پرپسیج جوالی سیاد کے بزد بے بیان کولو پخفل بے کولو اتا مرون الناسا بلبروی وتم ثونان فستقوم وانتم تذنون الكتاب اي حکم توي تاس خلقتا بني كي باندي او هي کړي دي پر ځاینا او ته حال دای کتاب مدار يهود قواحتونو چې بښپله به عمل نه کولو باندې ګټه کوله حقو باتن پټولو دا نور قواظونه ورتر ورتر به دریم فرقا دریم ډله چې قرآني شریف دا غی تر ځای خطاب کړي دي هغه نزارا دي نزارا دا اکثر اميان خلکو د دي مذهبي کتاب دي الله رب الاول دې د انجیل ورکوډیو انجیل د چې د هر چا لږ وجدي کې څو خو حاصل مدخل ځانبیو کتاب دی شروع څه به انجیل روانه سره په خپل لیکلو کې او دا به ول ستاد الله ترپاړاله کې شی کتاب دی تر دې پوری ای ب اجیل دي یړک یول شل کتابونهدي اویکل هر چا را په ویل ما سره چې کوم کتاب دی د ه خوزار رتیا دي یو ټایم دا سر راغو تردي او باشا شو دا خو ډیره ک به خبره ده د هر ی و چې ما سره کوم کتاب دی دا د الله رابل ته طرف صحیر آ للی شوي کتاب دی اوسپ ک پته نه لږ چې کوم یوستی کتاب دی اخریته سری دا او چې دا ټول کتابونهتاب سر راجمه کو یو سر شل کتابونهدي را جمه کو باچ را پ سرو کا چې دا پهې یو میزبانندې کزو دا یوزې ټول کتابونه او میز به خزون ته تم کتاب پری وته لو بزابه ردی کیږي او یګم اخر کې پاتیشو بزندهغه به وی چې دا لا کتاب دی یګم هر چا چې دا وتی ګډ وډ کونو خلک وای چې کم کتابو منو اوندا دی کول اخر کې چې دی سلور کتابونه پاتیشل با چاویل میز مخزهوي یاره دا چې سور وړه په یځې پر نودي که ور ړه په یې پروتتل نو بیا به خلک کووي جوګ یو کتابم هم پاتې نه شو نو بیا به مونږ خلکو تهو دا کوم څور مشهور اجیر چې اوس پاتې شوي دي یو ته ویللی کږي اننجیر د لوقا دویم په ویللی کېږي انجیل د یوحنا او زیاتر په نن کینن سوال چې دا انجیل دی یوحنا چې کوم دی دا پکې چليږي دریم نمبر انجیل د متآ او څلورم نمبر انجیل د یونثم دا څلور اناجیل په کې پاتې او یو ځل شپږ اناجیل دی دا څه ځای د دا الله را پزهته طرف نه دي را لږلی شوي ددیم چې قآې شریف یک کوي نو قآې شریف قتونونه ذكر کوي اودیم ډېر وچ وچ دعوی کولی یو ودو به مچته دعه کولا نو دو هم ډېر وچته دعوه کولا يهود بويل مونغا قويهو دانو قويهو دي بويل مونغا قويهو يهودنو قويهو لكسنغ آياتنا بریکسو باران يوصل وقالت اليهود ليست النصار على شيء وقالت النصار ليست اليهود على شيء ويل و يهود مدينه سرا پيڅيز باندې يني پڅ باندې کوي وقالت النصارى ليسد اليهود على شيئين او ويل باندې سرا او چني دي يهود پڅيز باندې هيڅ باندې کوي يهود باندې سرا او تنا په وي نن سرا او اگر سنگ ایک سو گیارا نمبر آیات که در سورت بقری ایک سو تیر آیات سو وقالو لئیت خلال جنت من کان ابودا او نسوارا اویل بدی لارب نشی جنتا مگر حاو سوک چوی او نسوارا یا اوی نسرانی تل کا مانی یوهم اللہ جواب که دار زوگانی ده دی دیدی خیالات ده دی دیدی دې وجنا قرآني شريف د دې داس نور قواحثونو ذکر کوي سوره مايده 13 ایت 18 ایت کله ویل نحنو ان نحنو ابناء الله واحباوه مونګه د الله ځم نیو دلا تاسوانو دلا محببان یو دا رڼو لري ور دي او چیتو چیت داوی کوړي او قرآني شريف د دې قواحثونو دلا په اړه ذکر کوي داس طرف دې دو خلې دی تلورم فرقہ تلورم دلای چ شریف د هغه زیات بیان کړي هغه منافقین دي منافق اول چاته وایي نو تاریخ د منافق تفسیر ابن جریر راکړي المونافقو یقالفو قوله و فعله و, و, و ستره علانیتهم ومدخله ومخرجه ومشهده ومغیبه منافق حقاتوی یو خالف قولو وفیلو چه دا اغوی بینا او دا اغوی عمل جوی جدا جداوی وقلی یو شانت خبر که او عملی دا اغینا خلاف که دویم وعلا کارا او لري دا غي مخالف وي دخلکو په مخه ځان نیک میکي او دخلکو نه یو طرف ته شي نو په هیڅ ګناه باندې سرته نه کی وي بل وملخلو هو مخرجو داخل او خارید هغه بدل وي زغي يو شان دې او خارجی عمل کی دید اگر بلشان تیدی زکی یو خبر وي او پہ ظاہر خلق تبلکی دارنگ ابن کثیر ذکر کری دی ان نفاقو اظہار الخیری و اصرار الشر ان نفاقو اظہار الخیری و اصرار الشر منافقت دیتے بھی لیکی جتا خیر دنی کې کارونه اختیار کې او خپل شرونه بده هغه دخل کونه پټې دې د ویلګي یو مناقصه خپل خدای نه خپل به تمخ کی او حکم کې بد عمليانه کې نو هغه دخل کونه پټه تلوي دغه منافقین ابتداء کړي شوي وا ابتدا د منافقین 파가 در رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې چې کړه نبی علیہ السلام مدینه ته لاړو او ردی ابتدا د شیوا مدینه کې پنځه ډلې وي یو اوس دیمړلوا خضر دریمړلوا ابو نو کنقان دلورو مدلوا بنو کورې او پینځه مدلوا بونو نذیر د پینځو اورلو خپل مسکراجه مشل مشوره کوله چې ځان د پاره یو مشور مقرر کو خبره کې دي کې دي ترتیب پوری چې د ټول اتفاق په عبدالله بن عبی بن سلون پا دبان دراغیه که دیو زمینگه مشر شید. هر تا خبری برابر شوی صرف آخری خبره سکل با دی مشر جوڑو لو نده آغد پارا دیبه یو پتکه ووالو سخفل رسوماتیو نده آغد اداک بزا و مشر جوړ شن. آخری دا رسومن دیو پاسیو په دی کې رسول الله صلی الله علیه و سلم مدینه ته هجرت وکړ کله چې نبی علیہ السلام مدینه ته هجرت وکړ مدا عبدالله بن عبی بن الصلو الهسته حیثیت حس پاتې نشو د نبی علیہ السلام په مخ کې بیا د هغه ته حیثیت دغه وجه ټول په خاراره د نبی اسلام خلاف کوم ټول قدر خو خلک د نبی اسلام کې جماعت مې شریخل کو تنخ او نبی اسلام مشرګنی نو کله په خاراره باندې خلاف کومه نو زو به کامیاب نشو ما ظاهرا به دې سره ځان ملګری کوم او بیا ولا کې ما په پټه پټه خلاف کومه اوندا <متدقى> کډیو کو ظاهره نظام ملګری کو او ذی فذیباندی در رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د دې خلاف شروع کړ تر پوری چې جنگي وه کې دغه مشوره باندې عملونه شون او درې سو وختان د ځان سره واپست شو یار زمو مشوري نمن لیکي او مونږ دي سره بیا ميز کیو دارن نور دې په دې باندې دمر مناقې ته وک یو انصاری او یو مهاجر خپې ميز کې په کوي جګړه کولا نو دوی د دی دې مهاجرینو د دې صاحب کرام رضى الله تعالی او مثالاته جسم من قلب کې یاکول دسبه غټ کی قرانک ورتور کی هغه به خپل مالک توغلا کی ناوذ بالله می زاری کوی را مهاجرین قران زمو قرانک نه وکم تر غټ ټول زمو تر او تیل او مون تر پاسه مون تخلي را کی مون تر جګړې کی سردی پوری خبرو کال انرجانا ال المدینته انخرجنا لعظ منها الازل ټری منافقون کی ذکر دي او موږ عزتمن خلک کوم دینه شلو چلو موږ غواړې ځېل خلک واپس و تر دې چې الله رب العزت د رضوی عبد الله رضی الله تعالی او طلق مسلمان صحابي الله واټور کې جوړته عبد الله بن وذیب بن بی ذلول د دنیا په اعتبار باندې و خيارو د ځان سره نور ډیر ملګری پیدا کړ او دې پځبانی دین پیر اسلام خلاف وکولم دا مرافقیقین می ابتدا و میا منافقان اقسام المنافقین منافقان دا په دوه قسم دي یو څه ویل کې منافق اعتقادي او ته دویلے که منافق عاملی منافق اعتقادی هغه منافق وی تی ظاہران پخلب آنیقو کلیمہ ویلی دا موزم کی عرص کی و لیکن دا زرون چی دا کافر دے زرون کلیمہ نا دویلی حال دا ایمان دا پار شرک اقرار باللسان و تصدق بالقلب إذا كانت اقرار قول دي ندوين بعد ذرنا دي تصدق قول دي صرف بديم إنسان نكي يجبه و ذرنا و ذرنا و منما أو فخلا بانده كليمون و إقرار و نكي یا كانت صرف بجبه و إقرار و كي ذرنا و دعا قده نشتين و دعا منافق اعتقادی ستر فوکلوانی کلمہ ویری دزنه نه دی ویلی دغه فارق دی همیشه جهنم دی او تون الله ن تصقر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار سویه نصا که ذکر کیږي دوینده منافق عاملی منافق عاملی ها او منافق په خپل باندې فلمه او دزرونه ویلي ده کولی کیم چې کارونه تنه منافقت کوي کم کیه منافقت کارونه قران شریف شي شي کړی یا په احادیث کې ذکر دي مدره غي ارتکاز تنکي دي ته ویلېږي منافق عملی قران شریف دې دې ذکر کوي نو ګن قباحتونه د منافقانو ذکر کوي تربی چې سورته توبه یو سورته پاکه مکمل دریش په ته دریش په قباحتونه هغه ها د منافقانو پهږي ذکر دي دارنګ سورته بقره کې په زل قباحتونه ذکر کوي ګی دارنګ چره منافقو نور سورته نې کې در مناسکان و قواهاتون زکر زیاد ذکر کی چی دا پختانه چوئی دا لستونی مار نو دیر دیر خطر ناکوی زیو خوخکار دشمندی سڑی دا آغا سر مقاگل کولیشی او مناسک تا سر و مجلس کی ممکینی تا سر خود رب شب بلگی خب گرز را گرزی خوراچ افقاک هر سب در سر یو دیکی او لیکن روز تا بستا خفیوهی از تا خلاف وقتی دیو جنچه دا دیر خطرناک دی خطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا زیات منافقانو چی دی نقصان چی زیادت ور تا منافقانو رسولیو تردی چی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکورو علا عائشہ رضی اللہ و تلنہا بایت تحمد امداغ و منافقانو چی دیو لگ بولو دا او منافکان چې پیدا شل درون د خلکو سره راز تا ته او چېمون به یو مات جوړکو او په هغې کې به وه را جممتتو نې د جممات وي م د ضرار چېې توبهې غې بایدند کېږي و په یزل به نو بیا سلام عنندې حمله وکړو دا ځې په ځې د ن اسلام خلاف کولو دیو جنا قرانی شریف د دې زیات قواسون ذکر کی راہ و ثلور مدل واع قرانی شریف بیان زیات کولو ها منافقین قرانی شریف مخاطبین ها پینځه ډلی وی یوم منقاعدین او ثلور غیر منقادین مشرکین یهود نصارا او منافقین د ټول لګ لګ وزاحه تو شه بل قران شریف کې مقاصد اربعه ده هغه بیان کی مقاصد اربعه د اصل اوره اوچت مقاصد اثبات توحید اثبات رسالت پیغمبر علی السلام صداقت کتاب او ایمان بالاخرت دا سلور حاغا مسلی دی چې دا دا طول انبیاء علیه السلام پا میز او دا قرآن شریف حر صفحه که راوارو لیشی نیاخو با پکی دا سلور مسلی وی که سلور هی وی دریب وی دوب وی یوب بی خو خا مقابتن یو نا یوب وی و از سر صفحات در قرآن شریف هم دغت سوی چه سلور وانا پکی زکر گی جهاد دی سلا سلور ممددد دی ممددد مانا چې در سلور خبر پاقی باندی مضبوطی دی یو جهاد سی سبیل اللہ دویم انفاق سی سبیل اللہ درين تنظيم سلورم آداب شيخ القرآن ده الله ذكر كده و كل من الأول مبدأ للثاني و كل من الثاني ممد للأول و هاي يو درين ده فارا پوڑهي ده او هار يو ده بلمزبوط واله كي مانه کار سره د نړۍ شروع کین اس توحید الله رب ال عزت د پارا نبی علی السلام را لګیو نو اس بعد د رسالت ورسول کیږي اس وا د رسالت نبی علی السلام ته الله رب ال عزت قرانی شریف پر کړیو تراقت کتابو ش نبی علی السلام د قرانی شریف بیان د پارا کولو چې الله رب ال عزت د اخرت کې بدل را کی اجر را او پا قرآن شریف کی زیادہ مسئلہ چیدے ایمان بل آخرت هم ذکر دا ایمان بل آخرت دا پارا چیدے انسان جہادو کی چچامت کے آخرت کے ورطا فیدہ ور کی جہاد بانده پیسی لگی ندیر پارا انفاق اکڑیشی انفاق علا فیدہ ورکی چدا اجتماعی شکل کیوی تنظیم تروشی پوری پیسی راجمشی او هغه په یو باندې تنظیم باندی ہو لگی او تنظیم الی چی چې گی کلی چی آداب بی مشر پشر خیال په کسا تلی کی گی در هر چار مرتبو خیال پا کسا تلی شي نو الی تنظیم کامیابی گی داران کدی بل طرف نی ځان شی زن که آداب راولی دیر خارج ساز تنظیم مضبوط بی. نزیمم کې مضبوط شو متازو به انفاص په آسان کولی شي لگ لګ مال خرڅوی ډیره ګټه کوي انفاقو کې ډیره پارې چې جهاد د تا آسان شي jihadو کې ډیره پارا چې قیامت اورد الله رب العزت پهورت کې جل الله به اجر ورکي او دې jihad د ایمان د بیان ها په قرآنی شریف کې قرآن شریف اللہ رب و عزت نبی علیہ السلام کرا لے نبی علیہ السلام امددی کتابنے توحید بیان پیڑے دے و دا کل من الاول مبدل لتانی و کل من تانی ممدل لالاول و دی مقاصد و اربعوں کی سلور اچت مقاصد اربعہ عالیان سلور اچت مقاصد امام رازی رحمه اللہ دیت اصول مهمہ ہوئی دین زیات اهم اصول دی اهم خبرې دی اوله خبره د دین االتوحید د الله رب العزت یوواله اتهید توحید, توحید معنی دا ده ج الله رب عزت دا الله رب عزت حق ور حفظ الله رب العز دعوی چې یکه واځه فضا ته او په صفات کې شي او صرف د هغه عبادت او بندګۍ وکړي شي علامه ابن قیم رحمه الله ذکریږي لله حق الله لا يكون لغيره لله حق لا يكون لغيره ولعبه حق هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تبين ولا فرقان لله الحق وحده فالله حق لا يكون لغيره جلنا بغير وجهه هذا مناسبني ورعبذه حق وهما حقاني دارن بندگان زپارم دا حقدين دځوانو جدا جدا حقونه دي لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تبين ولا فرقاني دځوان حقونه چي سيو حقم جوړاوا الله او ذا بندا ده حق مې سكي جزيره ولا فرق پي پا پکاردين بندگانو خپل حق دي الله رب عزت خپل حق دي بندهګانو خپل صفات دي الله رب عزت خپل صفات دي اصل صفات دا پدري چسم دي یو صفات چې خاص دي الله رب العزت پوری دین صفات چې خاص بندگانو بندهګانو بریم صفات کې مشترک دي په ميزه بندگانو او د الله رب العزت کې خدای استراقه استراقه لذتي طرف لفظ کې مشترک دي حقيقت کې جدای جدادي جدا حالت صفات دې الله رب العزت پوری خاص دي لک څنګه عالم الغيب په غيب او نیکوږدونکو سره په الله دې هنگه صفات که بندگانو پوری خاص دی لکفه اولاد که دل دارنگ نور صفات داره بندگانو پوری خاص دی در این که مشترک دی فمیز دلله او ده بندگانو که اشتراک لبزی سرا اگر سمعه او بسر دی او ری او لی الله رب رضیت سمیدی نفجعلناه سمیعا بسیرا سوری دار کی انسان دا پارم اللہ رب رضیت فرمیلی دی تی انسانو من او ریدون کے لیدون کے گردولے او الله رب رضیت سمیعا بسیر او ریدون کے لیدون کے ذات دی خد انسانان لیدل سلے محجود لیدلوی دیوال ناقوالی دل نیشی کولے دې لېلې لېدلني کې او ورېدل <سؤال> محدود او ورېدل <سؤال> ني د الله <سؤال> ربو عزت لدل <سؤال> او اورېدل <سؤال> هغه لام تناهي لا محدود دي په توحید دې دې ویلې کې کوم چې الله ربو عزت صفات دي ها الله ربو عزت تور کې کل چی توحید ثابتی نحاو پا مختلف و عنوانات و سرسا گیتی. دیده پارا چی دا مطلب پا ذهن کی کینی دیر احام مطلب دا. کل قرآن شریف داده دی ثبوت چکی بیان چکی و پا عنوان دا اله سرکی. نمونیده پارا یو سو آیا اس بات توحید کلکیی پوانوان دا الہ سران چی الہ ساسو حغیو الہ دے تک سنگا سورت بقران دویمو سی پاران آیات نمبر ایک سو تریسٹ یو سر دریش پیتم آیات دویمو سی پاران وَإِلَاهُ كُمْ إِلَاهُ وَاحِد لا اله الا هو الرحمن الرحيم سوره بقره ضمن سوره ايات 163 واله وا هو ماله لا ساتو مددگار ساتو اله واحد اله يهود لا اله الا اله هو الرحمن الرحيم نيشته بر الله بل, بل مددگار مگر طرف الله رب الرازق شعام مهربانیانی خاص مهربانیانی خاص بخون کے ذات دی نو ایلہو کم ایلہو واحد دویم و طریقہ پا انوان دا تحمید تران اصباد توحید پا انوان دا تحمید تران داغیم مثال لکھ سورت فاتحہ اول سپارکی اولنینا برایات الحمدللہ رب العالمین الحمد لله دوله خلیتو صفوتنا د خویتوب خاص الله رب ل عزت رب العالمین چې پاره کې د مخلوقات دي والحمد لله ټول خویتوب خاص الله رب ل عزت در دی دریم طریقه توحید هغه په عنوان د برکت تره که برکت ہے که اونکه هاگ صرف اللہ رب العزت دیں فما دولت فاولاد حد تکی برکت ہے که اونکه هاگ اللہ رب العزت دیں برکت وی لیکی ستاں مبرکت امام نصفیره محولا زکر کری ال اطواعو والنماعو مع الخیر ال <سؤال> اطواعو والنماعو مع الخیر دیو تیز ورکوول او زیادوول ترد خیر ناند. او تا اللہ رب و رضیت اولاد ورکه نو کل اولاد زیادوی فاغد انسان دا پار مصیبت و بردی تواب دا پریشانی و بردی. کل امال دولد زیادوی خو انسان پاکه پریشان پریشانی وی نو برکت دیتنوی برکتی اللہ رب و رضیت دا تا سو درکه زیادم د هر انکو خو سره د خیر نه پدېک انسان لپاره فائدوي انسان د تنفعه دی حسدیږي نقصان تن نه حسدیږي او برکت علماوی دایو داسه کلمه دا یک کلمه لا یمبغي یک کلمه تعظیم لا یمبغي لا احد الا لله دا کلمه تعظیم دا, دا الله نه بغیر بل ته فرضانه شووی دغه بالغ پیرانوی خلق له پیسې ورکړي یا پیسو پیسې سره کېدا په دې کې برکت راشي کله 100 100 ترتی ته خلق دو په اړتیا کړی وي چې په دې و برکت راشي برکت اته اونکه په هاري او چې څنور الله رب العزت دې بنیا ته د دین نسبت نشکولې قرآن شریف په دې عنوان کې چې توجی ثابتې دی نسال لکه سورة فرقان اتل سمسی پارا آیات نمبر ایک اول نمبر آیات دی طبعرک اللذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا سورة فرقان اتل سمسی پارا آیات نمبر ایک اول نمبر آیات طبعرک اللذی برکتہ چھو ان کے حوضاتیں نزل الفرقاناشرہ لگلے قرآن شریف علا عبدیہی فبندق فالبانی لیکون لیلعالمین نذیرا دیدہ پارا چشیدہ پارا مخلوقاتی رو ان کے برکتہ چھو ان کے صرف یہ واللہ رب العزت دے فدی صرف توحید چھو تابت چھو چھو بل سو برکتہ چھو ان کے نشتے بل په عنوانه تسبیح تران چې صبح لله چې پاک الله رب العزت بیان کړي تکځنګ اسری بن اسرایل اوله آیات راځي سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام ان لازمي تپاره او بن اسرایلوم اولنه ای آیات دي سبحان الذي اسرى بعبده سبحان الذي پاک ده هغه ذات لراه کې وی وسته بندخ کوي سبحان الله رب پاک, دے نا پاک دے. دی ده سنه پاک دی د شریک نه دی هر د دې الفاظ عمده پاک لفظ دې هم زکاده لري بځیږي نسبته بځیږي نو معنی کې بدلواله راځي اګسنګا کپړې پاکېني نو کپړې د ګندګېنه پاکې الله رب عزت پاک دي نو شيریک نه پاک دي سبحان الله وتعالى ما یوکریکون شيریک نه پاک دي الله رب عزت خو هیتاب چو شیخ القرآن رحم الله د دین رسول بیا نه ته ری ذکر کوي کله چې توحید بیان کین نه ته ری دي چې په دې سره مشرکان د توحید نه وبندېږي یوطریقا د مشرقیو دغللت خلکو د هففهه د بندېیدلو هغه دا ده مکمل انکارو کې سفا چې د خبره را د سره من من نه او جدي مثال صورتې سبا ااقې صحت ک راځي چې نو منبياضلقرآن واللابل بي بین نه دا قرآمون نبل کتاب منو نو مکمل انکار کوي چې دا قران نه د توحید نه د پیغمبر نه د قیامت نه دیمه طریقه د مشرکین او القسومه شروع کی ډیر پاره جگړی شروع کی جداه په خل کو باندې ګډ ورشي وچا ته واحق معلوم نشي دریم اصال صورت انام پچی سمبر ایات حسی اونور ایاتنا کہ ابراہیم علیہ السلام سر جگڑ شوی وحاجیو قومو اقالتو حاجویلی فی اللہ توحید بیان کہ ابراہیم علیہ السلام سر جگڑ پولی درم طریقہ التحیل و التوصل بالوسائل شرکیہ شرکیو سلیب پیشکی دې خبره ورکړل کو ته دې لپاره چې خلق باندې هاو صحیح توحید هاو ګډوډ شي صفات توحید خلقونه مېني او د دې مثال لکه سورت یونس 18 نمبر آتي ويقولونا هؤلاء شفاعنا عند الله دې الله ځینو غفارتي باندې مهم الله منو خدامو لستم شفارسیه نیولیدې تلورم نمبر طریقہ قیاس فاسد اولت قیاسونه به شروع کی چې خلقو باندې توحید ګډوډ کین او دبی مثال سوره یاسین 79 یاس دارنګ 43 یاس دارنګ توره یوسف 77 یاد کراځي قیاس فاسد دی زمانی سرا لکه سنگ خلق که ورطوی اللہ نا بغیر برسوک مرا میز کوا زیارتونو دیتا مزا اللہ را فرضتنی دارکو غوارا جمعکو غوارا تلاوتو کا درکاتو مونزو کا مدیوی که دنیا که ورخلق ججل زین مزان لکه وکیل دا ورنگی مومی چه اللہ نا وارو مداز مونگو وکیلان دی لانکان خلق دی زمونگ دا خبر اللہ ترسید لا جواب څنګه نهال کې کې فلاتي دی وی الله ال امثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون الله کوي جو تاسو نه کوي ګلال غلط نزارنه مو بیانوي جې تاسو وکیل خلک دې د پاره نيسي جې تاسو نه خبر ني وکیل ورته ټول حالات تفصيلات وې الله رب الجن کو هر انسان د حاله خبر دي ما جې د وکیل ضرورت نشته دي متیا صفات دغه غلط غلط سیاسي نه پيشکوي چې توهې خلکو باندې ګډ وډ شي پنځم اتباع الاابا د غلط خلکو طریقه د خلکو د ایمر پلاي میک په سر روان شي دا, دا, دا ر زمان لازم ر زيارتونه شي د ځم پلا دې کوه د زيارتونو تامل له په بيماري برابر له خلک بمل اومدي زيارتونو پرې بخلقه کېدل او پلا نیکی چې زموږ سکه یو زاغه بزون د دې مثال لکه سورتی بقره 170 یاد کړئ راځي و اذا قيل له متبيوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما لقينا عليه ابانا چې کله دې توریشي الله تعالی ګلی هاغه په دې لاړ شي دیو نتبع ما لقينا عليه ابانا موږ پلان نک لارو طریقو په دې باغه مطریقه اتباع و ظن مشرکین غمان ته رواني او غمان دا وي کله چې دي زیارت علاډ سي دې چې ما معمولي پر کوم راځي او غره زیارت زخه کمه فلاني کار مینه کوي فلاني زیارت علاډم زمادکار شو او کله اګني تیمره هی مولانا رو ذکر کړی شیطان دې د انسان رغو نیستی وکاله ولی اورګ په بدن کې نیستي الله رب دې شیطان ته د اختیار ورکړي دي هغه ورته خودینه کوي لږه فلانی زیارت صلاح چې دا د ذکی و سوسیټی ته به تاسو ته شي چې ريال صلاح کې هغه ورګ ولپری دې جرآزې ته ایوي و یوګر زیارت څخه ما دا شیطان هغه ورګ ولنیولې وي او خلقو له عقیده خرابو شي مدتبا او ځکه یی صرف ګمان ته روان وی یعنې دې شي خمه کی دې شي زموږ اواز زوري د دې مثال سره دینس چې دې ذات کوم راځي او چیا ستایات کیون دارنګ سورنا م 116 ایت کوم و متری قاز مشرکانو اتقول علی الله د الله مبارکی د ځان زله خغری تی ضرور الله رب عز وجل زانه خبري جوړي کی فل شركي خبر ثابتول د پاره د دې مثال سره دا ارا پټي کی زیاد کړي راضي وان ترقول الله ما لا تعلمون اتمتريقه ال اختراء على الله الله دا دروغ جوړي اللہ یو خبر ندکیدی او ده زانوی چه اللہ را برزد دل سپر میلی دی. اکر سنگا ننس با خلق کوئی دل اللہ ده حسی برخی والا خلق دی. دل برخی خوابندان دی. دل خوال اللہ مقرار کردی دی چه خلق دیت ورزی. دی نو پا اللہ بین درو خبر جوڑی او زان شرکی خبر ثابتی. دې ذکر سورې عرب 33 دی ساحت کوم راځي او سورې یونس 57 او 68 نمبر آیات کوم محمد طریقہ دمشریکان او د خلکو د غیری خرابولو حق نه باندېدل او استخاز الولد هغه دغې چې الله رب العزت نائب نی دی د الله رب العزت ضمان دي په ضمانو سره نی ولیدې نازو ولیدې د دې مثال څو ته بقراءه کوي اصول یاد کړئ او قالو ترخذ الله ولدا چله ربرت نائب نیولې دي او قانونو ایدال الله نازولې دي او که چیرې ورته چوغورې دې څه نشي کولې وېدا جندې په اسه دي دا نو ګور چې جندې خو ماو تا ضروري دي سر مګنه خدای جندې نه دی درغونی ک کو خل خبرونه چې دی دا له خلکو پاخ کړي دي جیم پ خلکو دوي بوي د هرري سی خو خلکو کړي دي د زنو ک نفنی دی رو چې د شوي مدا چې خلکو توي دا د الله را برزتنازهي دي تا ذمره د رج ارت الله ورته ورکي نه نو پدی په با د خلکو ورکیدي خرااب ک توه دپار جووی مع چې دا نه کارونونه جوړ ي نوکرې جن انسان توحید بیانی ولې توم دا مختلف خبرې برابرځي څو ورته د پلان کې تعدیدارویږي څو وي نه ده له نه زولې دي څو ورته کسما قسم شرکی پیش پیښ کوي څو ورته جګړه شروع کی څو مکمل انکارو وکي بس سره ساله خبره نه منو نو توحید به پدې باندې توحید نه ودی او دی دیمه سره شریف داغه بیان کړی دی د مقاصدنا اثبات رسالت دی اثبات رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا صداقت دا رسالت د نبی علیہ السلام بشینوالی قران شریف اثبات رسالت به په مختلفو طریقو سره کړی دی کله قران شریف د دې بیانو کې غیب و کم خبر وي د کمم ته د کمم د نی انسانان نو خبر پیغمبر ته د هغې ووهي وکي د پیغمبر ته خلکو ته دی بیانو کې نو بس په کار دی چې خلک دی پوه شي چې دا خبر عام خلکو ته نهدي معلوم چې پیغمبر مون ته کړي دي نو دا د طرف نه ورتهغلی دي نو دا یو زادپې چا ورته دی و کړي دا نو معلوېږ چې دا د الله پیغمبر دی لكي سنغى قرآن شريف في يوسف عليه الصلاة والسلام واقعي جذكر كي نور فسي الله رب العزة بها فقفل ذكر كي اي نبي عليه الصلاة والسلام سمفاغذة كي موجود نوي ومون تات داغي وحي قددان صورة يوسف ديار لسم سي پارا آيات نمبر اك تاو دو يوسف دو نمبر آيات الله كي طولة واقعي جذكر كي وار فسي اكتو دو يسس ومعات ذلك من انباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمع أمرهم وهم يمكرون ذلك من انباء الغيب دال قبرنا دخيبنا دي نوحيه إليكا شوائكو مندد تاتا وما كنت لديهم إذ أجمع أمرهم نبی ته دې طرح کرے چې وی راځي موږ یو پکار و هم يمكرنو دې مکر پریتون کني په خلاف دې یوسف علی سلام کې دې یوسف علی سلام د دومره لوی واقعان چې نبی علی سلام بیان کړي نبی علی سلام هاغه ټیم موجود نو نو څنګه بیان کړي دا معلومه کې چې الله او توحید کړي دا الله او توحید په معلومه کې جلال الله پیغمبر دي زمو طریقا قران شریف دې لپاره دې څرګړي تړږي ورکی اطاعتہ اطاعت د نبی علی السلام تابعداری وکي راتړی چې الله رب العزت خلقو تړږي د نبی علی السلام د تابعداری نو معلومیږي چې الله رب العزت تر اف پیغمبر دې الله رب العزت را لې غري دې جنا د الله او د پیغمبر تابعداری کول الله رب العزت یو ځېکره ذکر کوي دا د خلکو هیڅ پې مقصد د کثرت النساء این زمو سی পারা آیات نمبر هستین اتایم نمبر آیات مایو تائے رسولا فقد اتع الله ومن تولى فومن تولى فما ارسلنا قاليهم حذیضا من یطع الرسول جاجه تاویدایو قال پیرمبر فقد اتع الله فتا کی ترادین سان قابدایو وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا او څوک ووري دل پس نه دی لیکلي مونږ تعالی را پدی باندې هي پاتنا نګه باندې مدافيرا برتاب دایریکول غوې کې الله تاب دایریکول دي نو معلوميږي چې دا پیغمبر د الله رب العزت تر طرفه پر لګوي شي وي دي دریم تر کوراي شریف د ذکر کې چې هیڅيان چا پیغمبر دا هغه د پاره صداګانی ذکر کیږي انسان خپل کوي چې نیویل سلام د الله پیغمبر دې از مخالفت باندې الله رب العزت عذابونه صداګانی ورږي کله الله پیغمبر نیوي نو ول الله رب العزت د نه فرماني انسان ته عذاب ورږي د سورته 24 ایت نمبر 14 30 نمبر ایت تلورم تی پارا په چاند پیغمبر باندې صداګی ذکر کیږي ومن آس اللہ و رسوله ویتعد حدوده یدخل ہو نارا خالدن فیها ولہو عذاب محیم ومن آس او چاہ چینا کا دلاؤ دا پیغمبر ویتعد حدوده زیادیو کو دا حدود قوانو دلاؤ سران یدخل ہو نارا خالدن فیها داخل بکی دل را اورتان همیشه بیده پاگی که وله هو دعو محین او ده انسان ده پارا عذاب دوی محین ده سواسون که ده پیغمبر قرآن شریف صخت صداول زکر که کله قرآن شریف المشاقان ده نبی علیه السلام مخالفت کول ده نبی علیه السلام ده کارنا خلاف کول ددي دی صدا زکر که تت صورتي النساء 3 جم صفاره آیات نمبر 115 یوسف الفندلصم آیات و من یعاصی الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبيل المؤمنین و لله ما تولى و جهنم و سعاط مصیر و الرسول او جاءت خلاف قول مین با دی ما تا بینا لغو لغو دا روستو دا غنا چه خیار شده تا هدایتنی غلار ویا سبی غیر سبی للمؤمنین او روان چه بغیر دلاری دا مؤمنان این بلا قسی نوویییی ما تا والا وابڑو مونگ دلارا ها طرف دا جده اوڑی ونسلیی جهنم و داقل بکو مونگ جهنم تا سات مسوی رو بد دی زید راتلو دا جهنم د قرآني شريف د دې لپاره چې دا غان ذکر کې چې انسانان په شي چې پیغمبر د دا الله رب ال عزت تر را لګېلې شي دا نورې غنیت لري چې د دې د وزارت د لپاره چې قرآني شريف هغه استعمال کېږي درې مقاتل او ارباونا صدقه الكتاب د قرآني شریف رښتینواله الله رب ال عزت بیانې دا کتاب یو رښتونی کتاب دی دا اللہ رب العزت دا طرفہ را لگلی شوی دیں صداقت الكتاب قرآن شریف صداقت دا کتاب سے ذکر کریں محاوا په مختلف طریقوں سے ذکر کریں یہ وقت طریقہ قرآن شریف دا ذکر کریں دا صداقت کتاب دا الله رب العزت دا طرفہ را لگلی شوی دی. نور علی گون کې د الله دین انسانان په خپل پوئشي جلال الله کتاب دی کوم باندې من لازم او ضروري دی د دې مثال کې سوره نساء آیات نمبر 113 یو سل بیا راتم نمبر آیات دا آیات میږي الله رب العزت فرمای او انزل الله الیک الكتاب والحکما وعلمک ما لم وانزل الله عليك الكتاب اور علی کلید اللہ رب العزت کتاب یعنی قران ول حکمت او سنت وعلمک ما لم تكن تعلم او قذل تاتا او تو چتن پوری دلی وانزل الله عليك الكتاب معلومی کی اللہ رب العزت شو کتاب دی او پدی تر کی سرا د قران شریف تداقت تو پندز 57 جل قرانی شریف صداقت پدی طریقے طرح شو دی دویم طریقہ قرانی شریف وہ ذکر کی جلدی وہ ہمہ کڑی دا تاکہ سنگا سورت شورا 35 نمبر سی پاراں آیات نمبر 52 دو پدستم آیات دے وسری شورا آخری نے آیات اللہ رب عزت فرمائے وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا فَمَا تَتَّبِعُ إِلَّا ظَنَّكَ وَإِنَّ ظَنَّكَ لَا يُغْنِي عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ وَهِيَ كَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا فَإِذَا جِئْتَهُم بِالَّذِي كَذَّبُوا بِهِ فَقُلْ هَٰذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ او قدی طریقه سره له قران شریف صداقت 23 ذل 27 ذل قران شریف کې دا قران شریف دا وایي بیان کړی دي انسانان کوشي را مار علی کړی دي دریم طریقہ د صداقت د شریف الله رب العزت د زیر اتباه حکم وکي انسانانو ته حکم په الله رب العزت کې د قران ثابتداری وکي د دې مثال له سوره اعراف اتم الصپاران ایات نمبر تین درین نمبر ایات اللہ رب العزت فرمائی اتبعو ما انزل ایلیکم من ربکم ولا تتبعو من دونه اولیاء اتبعو ما انزل ایلیکم من ربکم صابداریو کئی دہا غصو چرا لگلیشیوی تا ستا طرفا درفتا سنا او په دې طریقې سره د قرآنی شریف صداقت شپږ ځلې شوې ده د قرآنی شریف شپږ ځله الله حکم کوي چې د قرآن صاحب داریو کوي نو معلومه کې چې الله کتاب دي ځکه الله دې دا صاحب داریو حکم کوي بنظم طریقہ د تبلیغ الله ربر عزت حکم کوي نو دینه معلومه کې چې الله کتاب دي نو کې چې الله ربر عزت حکم کوي د انور او تورت شوی لكسنغا سورتي مايدان ما اوما سپاش فغم سپارا آيات نمبر ستا ست اوش بيتم نمبر آيات كاللح رب العزت فرمئ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا عُنْزِلِ لِيكَ مِنْ رَبِّك يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ اے اي نبی علی السلام بَلِّغْ مَا عُنزِلِ لِيكَ مِنْ رَبِّك ورثوا هغه کتاب کرا لګلې شوی تا تا طرفا دروستانه دا, دا تبلیغ حکم معلومی اجلال الله کتاب دین بلته ریگا شریف زجر رټن اور پی مورجمه له قرانی شریف ته چا چې قرانی شریف نه مخواړو لو ایراد تهوک نه حاضر afar صداګانی ذکر شي د هغه مثال لکه سوره توها فالزمن سيبارا ايات نمبر 10 سلام ايات الرازين من ارزان هو فانه يحمل يوم القيامه وزرا من ارزان هو کیا کہ مخوڑ لو درے قران شریف يوم القيامه وزرا قیامت اور باندے دادیدی دا مخوڑ لو دا بو جوچ کی او ورپسی اکسو چوبیس نمبریات کلال پرازی ومن آرازان ذکری فین لهو معیشتان زنکا ونح شروعو یوم القیامت تا چیز قرآن شریف نمکوارولو فا ای قیامت پارست در انسان دنیا کې زندگی بطنگشی ونح شروعو یوم القیامت آمان او پورت بکو در انسان لرا پرز قیامت بانده بندنده قَالَ رَسْلِ مَحَ شَرْتِنِي آمَا وَقَلُقُنْتُ بَصِيرًا دا انسان بوئی ایره بازده ولیون فورتا کم دنیا کی خودمات سرگیوی الله بار تو فرمی کذالک اتت که آیاتنا فنسیتاها و کذالک اليومتون تا دا ستا تا زماعیاتنا راغلو تا حقا فریقلو حقا دهل کرو د قصیت و غمنن دا زیهرو لیشین دا اللہ دا رحمتنا بلطریقان د قرآنی شریف د سیاقت هغه دا ده چې څوک دیتن نسبته د روغی تکذیب کړي نو قرآنی شریف د هغه لپاره عذابونه د هغه لپاره صداګانی ذکر کړي د هغه مثال لکه سورتي بقره اولی پیرا آیات نمبر ات اته درس مايته وَلَّوِ انْكَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ هَٰذَا كَسَان كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا چکو فروں کو نسبد درو کو آیاتن زمنگا اولئک اصحاب النار دا کسان اور ولادیہم فیھا خالدون دیوا پدیور کی ہمیشہ معلومی وما علمی قرانه نسبت لاروک ولجله عذاب ورکین خدا دا الله رب ال عزت طرفار علی کلی کتاب نور گنی دی نور غنی تیری سیدی دا قران شریف د صداقت د استنوالي انسانان په دې شي څلورم مثلا ایمان بالاخره قرانی شریف ایمان بالاخره د دې به بیان کړی دی او په مختلف علمانات سره دا وی بیان کړی دی یو طریقہ قرانه شریف اسباده قیامت د پارا الرجعه ذکر کی انسانانو تاسو په هیڅ چې تاسو واپس کیدل الله رب العزت دی د څنګه سوره بقره 28 سم راځي ثم الیه سرجعون بیا وتاسه دی الله ته واپس کړي شي پدې طریقې سره اسواده قیامت قرآني شریف کې 51 یو یو 50 ذل شویلې دیمه طریقه د قرآني شريف حشر ذکر د حشروبي چې انسانانو قیامت ورځ تاسو ټول راځم اگر اګه څنګه سورتي بقره آيات نمبر 203 کې راځي یو انکو ملی هېته حشرون دارا سوره جنام 51 نمبر ہے تے وان غير بالوین يفخرون ان يحشروا الى ربهم انسان بطول الله رب العز ترجمہ شی پدی طریقے سرا د قران شریف صداقت د دې ځلا بې زل پدی طریقې سرا قران شریف د دې بیان کي درې مریقه الجمعہ ته قامت قرزه توله جمع کیدل دي لکه څنګه سوره ال عمران نو نمبر آیات کراځي ربانا انك جامع الناس ليوم العريب في اي ربا ته پاره کې خلق را جمع کوون کې چې په کې څه شک نشته سوره ال عمران آیات نمبر 9 ربانا انك جامع الناس په دي طریقے سره اول الذلال دا قیامت بیان په قرآني شريف کې شوي ویني سلورمه طريقا انسانانو ته قرآني شريف کې دا بار بار ذکر شي چې تاسو به قیامت فورز باندې پورته شي دوباره پورته کېدل قیامت فورز باندې پورته کېدل د دې ذکر کیږي اګثنګه سوره تنعام 33 نومه آیات کې مرازین دارنګ سوینال تورې آیات کې او په دې طریقې سره 31 ځل یو دیرش قرآنی شریف دې ذکر کړي بار بار جمतानان پي پوئشي ثبات ورز پرته کې د قلب دې انځم طریقه د اسواد قیامت قرآنی شریف د شپېلې ذکر کړي د رسول الله اسلام د ذکر قرآنی شریف کې کیږي ان نفها چې شپېلې بووالې شي سې کاف 99 یا تیمرازی او قران شریف کې پنځه ذلي د دې ځکه شوې یو مېن فقوت سور قیامت ورځ باندې شپې وو او انسانان به په دې را پورته شي په کومه طریقه دوباره واپس کېدل قران شریف دې انسانان انسانانو تعلیم ورکړي کتا سو بیا را واپس شي دک څنګه سوره 55 نمبر آیات کې الله را پرجت فرمایي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة نخر منها خلقناكم وفيها نعيدكم مونګ تاسو لراجځم کېنه پیدا کړی او پهها و پدې کې مونګ تاسو بیا واپسو او بیا وميو زری دځم کېنه روباسو او پدې پی کې سره دونه ځلې اثبات قیامت قران شریف کې شوې دي وومتریکا اللقاء ملاقات قرانی شریف ذکر د ملاقات, ورد ملاقات ملاق کی قامت فرض انسان با خپل رب سره ملوی شي خپل عمل سره ملاقاتو کی کھی کڑی وی یا بری کڑی وی تک سنگا نو ملاقات ربہم سورہ بقرہ کریم رازی 43 نمبر آیات کی نور سرتوں کی او پینزه دیر زل، پینکی زل قرآن شریف کی اثبات در قیامت فا لفظ ملاقات ترگید انسان در بار بار ویلگی خفل عمل کرن مخامق شید، دلن کرن ملوش شید. اتم طریقا، حقا در اخراج در قرآن شریف انسان در بار بار وی کتاز به در قبون نروزید، در قبون راوطل در قیامت فرز بوید، که څنګه سر فچ مبر یاد کې و من نکرې جو کوم او شپال نه زللی شریف دا خبر نه له وتلو زییکې دی کړی دی نهمه تری فانی شریف داتیرکي چې الله را پرېزه واې ذیکو کي په بندګانو سره وادي کوي کله نه کومره مو کو دا بندي بدرکم دا بندي بدرکم نه پر ز غیری اشتینواله بکیه کته څنګه سورته ال عمران 9 نمبر یاد کراځی ربنا وااتینا ما واتنا علی رسولک ایرو زمونگا را کی مونتا ما واتنا خاو اجازه کړي تا من تر پجواد انبیاء علیه السلام پزیرېم انبیاء علیه سلام خاو اجازه الله رب العزت کيمي وادي چې بندګانو سره کړي نعمتونه هغه به ورتور کوي په دې چې سر سوا تا قیامت 50 زل 25 ذل شوي دي چا خاو اجازه راتم کړي تاسو سبحال څه معلوم شي لثم شریف احیا بعد الموت که مرد نروس بیا جونده ندلی زکروتی تاکسنگا سورت بقرا اٹایسن برایات کم رازین سم یمیتکم سم یحییکم سم الیه تر یون مذا سم یحییکم بیا بتاسو جوندی کی مذا با کلو جوندی کی انسانان نېجامت واره سیدی د برابر ژوند شي الله رب ال عزت باور شي حساب کتاب هرته وو شي په دې طریقې سره زاد د قیامت کې شپال لزل لشوې دي څو لزل یو له سمو طریقاله قرآنی شریف اصفات د قیامت کې نو د دی دین از دیوال ذکر کې القرب ثکامت دین زده دی. اکسما جاءت شوریان بیا اولیات کراځي ایک طرح واتس ساعت او ایک طرح علی ناسه او سور و قمر اولیات کراځي ساعت وان شق او قرانی شریف په وزلی نې قیامت ذکر کړی دي قیامت نې دې دې قیامت نې دې دې دو لزمه طریقاله قرانی شریف کې كلا قیامت ثابتې ولې دې ګڼ نمونه ذکر په دې دلالت کوي چې راز راښین کدان او قرآنی شریر د قیامت څخه تلويخ نمونه ذکر کړې دي هغه ان شاء الله په بل زبان به ذکر کی مودا ګڼونه دې باندې دلالت دی. چې مختلف حالات راځي پر قیامت کې مختلف حالات دوجنا مختلف مختلف نمونه ورته خلې شوې دي دا سرور مقاصد قران شریف کله دې مقاصد ذکر د ټول مقاصد ذکر قران شریف کله په یو آیات کیو کی دا غي مثال سوره نساء ایک تو چیت سیات وین چې سرور وان هغه سره په یو آیات کې کله قران شریف به یو یو مقصد لپاره جدا جدا سورۃ ذکر لكن توحيد دفا صرف مستقل يسوره سوره الاخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد مكمل في توحيده بلا خبره إثبات اثبات رساله دفا مكمل سوره الانشراح او سوره الزحام ام دقم مساله ذكرها فلم مساله بينشت صدقات د قران شریف مکمل د فرض سوره سورۃ القدر سرورم ایمان بالآخرت د لپاره مستقيم سوره سورۃ الزلزال دې اذا زلزلۃ الارض زلزالها مکمل سورۃ په بیان د قیامت باندې دې سرورم امداد امام رازی رحمه اللہ حاغیق الواحق ہوئی فایکی اول نمبر دے جیحاد جیحاد داد جہد ندیں جہد ماند د اگر سنگا سوری توبہ اونا سے یاد کر رضی والدین اللہ جیدون الا جہدہم یو یا جہاد زم زم قتال جہاد هر هغه کار چې الله رب العزت د دین له اوچتوالي د پاره کوي کا په جيب باندې وی په لاس باندې وی کفاره ریتوی په مال دولت هرڅ باندې وی د دې ویلیکي جہاد او زم دې قتال دې دې ملي کې دښمن سره په وسله باندې جنگ وکړي د کافر سره د وق مناسب وخت سره د أغي جنگ د کفار او مسلمانانو جنگ دې تقاتل ویلیکي دی د جهاد علامه ابن قیم رحمه الله فزاد کی ایک سو 120 او 107 نمبر صفحه کې ذارلست څو نه ذکر کړی دي او دا څوونه مجدد پیروز الاولادی رحمه الله سفر السعاده د هغه کتاب دی په هغه کې هم ذکر کړی دي اول نوم چې لید جهاد په قسم دی جهاد مع النفس جهاد مع النفس د خپل ځان تر جهاد کول دا فسلو ورو طریقو ده د دې سلور, سلور مرتبه دي اول نمبر د خپل خواهش خلاف کول خواش دی یو څه غواړي او څه د حق خلاف وکي خواش انسان په دی څېږه عله خوخې علم نه خو خواش ځان په هول نه خوخې وي جذون غلط دي ان نو تو خلاف کی علمو کی زان کوه کی پا قرآن بانده پا حدیثو بانده دویم بیا ده نفس خواهش داده چتا عمل ده نپریز دی بس در طوی چیز داده که ده دا دا کافی دی نو دو دویم بیا پا باندې عمل کل قسم ده دویم قسم جهاد دی درین بیا کل تا عمل که نو تبليو د دې دې نیپری دي تا د خلکو ته بیان کیه تا ته نفس یی بس پخپلې عزت پخپلې په عمل کې بس دا کافې دي د نور خلکو ته څه غم کې نو درېم بیان او تبییر ته بديني پرې دي نفس ته د نفس خلاف کې خلکو ته د قرآني شريف تبیيح کې څلورم پدی کې بیا تکې کو نه راځي مصیبتونه آزمائش راځي دا تکلیفونه برداشت کول دا تلورم قسم د نفس جهاد دی نفس وتا ته وی پری زان له غم کتلې خلک دې درته په سپادې را دي وی خلک دلته خبرې کوي کاندې نه در تکلیف والټه کون کئ پری زو وکاله کوم بیان وکړم او د توحید بیانوم څه مکو چی جانم دې دې په تېس تم متبود نفس مننه تو وکاله خو یا خیر خوای اراده بدی وی او هاغه وکاله ته بیانې په د تکلیفونو هم در سره د یو په هغه باندې صبر کئو مدا څلور قسمونه د jihad مع النفس یو بهلې میز کئو دويم په عمل کئو دریم دلي په خلکو ته او تبلیغ کئو څلورم پرې کوم مصیبتونو تکلیفونو راځین مدا برداشت کئو د سیمه په سمبيیا jihad مع شیطان سره jihad کول شیطان سره په دوه پیرکو jihad اول شیطان کوشش دا کوي چې تا عقیده خراب کړي متره و شیطان خلاف چې عقیده پخسته دي توحید پدی وزان کوې او دا چې د وختلې زموږ شیطان تا و دادو که څې چوغا وخت خیره دې ته یوه ځنه جنته پاند جنته او پلال عمل ضرورت نشته دی نو شیطان عمل ته ودینه پریتي یا به ز نامل کی ریاکاری راولي او ته به شیطان خلاف کې عمل وکي او اخلاص زدهان کی پیدا کين عقيده واسامي عمل په اخلاص ترکه دریم به jihad کافرانو او منافقانو سره یاد کافرانو منافقانو سره د دې سلور مرتبی دي یو چې به کافرو سره jihad پوره باندې وصل باندې به ورته جنگ کې فضربو فوق الاناق وضربو منهم کل بنام دی جہاد دا پارا مال لگی کافرو په خلاف چې بطن مال لگی دی دا پارا چکم ضرورت دین دا چې رازی جی پا غیبانی خرش کیجی درین پا جیبا باندی کافرو خلاف وکے د منافکانو خلاف وکے خلکو تخکاری دیه قباحتونو ښکارا کوي چې دی دادا کار کوي منافقان داغي منافقت به خلکو تخکاری کوي څلورم نمبر کافر <و> سره بزګي کیناب وغوښتا دي تغيير الله له دین دښمنۍ کې ته ولاغې سره دښمنۍ کې دوستي ورکرنې کې څنګه سریه منته نه ولایت یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا عدو و عدو وکم اولیاء اے ایمان والا و زماء و خل دشمن پا دوستے بانیمون اسی او و سرف و دوستی نکے ماغم دوی پا خلاف کی خرچ کیں زانم خرچ کیں او پا جبا و مرس رجحات کیں حدیث کمرازی کی نبی علیہ السلام فرمیلیو جاہد المشرکین بی اموالکم وانفردکم و د کافرو سره جهادو کوې په ماریو سروم په نتونو سرم لسې کوم او پجیو باندې ورتهم پیانو کوې فجبو باندې ورترم ادو کې جا خللا پیانو مرتبی د کافرو منافکانو سره د جهاد کوو بیاادري مرتبي د ظالم باشان چې مسلمانانو باندې ظالم باشا راغې مداوی خلاف بت جہاد کئ یو جہاد دان حدیث کراځي نبی علی سلام فرمایلو افضل الجہاد کلمۃ الحق اندا سلطان جائر بهتر جہاد د ظالم باکیا په مخ کې باندې حق وینا کول دي متہ وا حق وینا کی دا غیکم خرابیا نی دی دا غی بیان بکئ بیا د زانین خلاف دام دری ترکی دی طریقې دی هغه نه روا کار وځئ ما حدیث کې چې کومې دریمر ته بیسیکول دی من را امکم منکرن فلیغیرہ بی دیه فئن لم یستوی فیل سامیہی وئن لم یستوی فبقلبه وذلک عظو قلی ایمان دا چتازو که او نارواه کاروری دا پاکار ده چه آغا پا لاس بان امنا که کلاس طاقت امنو نو بیا پا د دا آغی خلاف بیانو که کدا طاقت امنو نو زکی بدو گنی نو داگ رنگی زالین بادشاہ دیں که نارواه کولا نو مخیم فکوست که دا دا آغا لاس بان که زلم نی لاس بان که کنوا نو بیا بیان شروع کوي خلقو دا آغا زلمون بیان که غداوم نوانو کمس کم کې هرکم ظلم دی تیږي نږدې هغه بد وګني غدا دیاں سمړتي دی jihad مع النص د لور مرتبه jihad مع شیطان دو مرتبه مشفقشل د کافر او د منافق د کافر او سره د لور او ظالم بادشاه په خلاف کې دیات کوز دري مرتبه نو دیلس څمنشل دی د دې jihad دویم ده کتال نو قرآن شریف ده دی ذکر کده دیر زیاد پا تفصیل تره کده دی قرآن شریف یو ذکر که کئی نو عمر بلکتال زان سرا یا چونو لی کئی د و زودان دیه زان لوگو ری چه سمره تفیل تر شریف ده جهاب ذکره کده دی یو عمر بلکتال اللہ رب رضت حکم کده پر جنگ بانده سورة بقره سو سو آیات, آیات, آیات, آیات نمبر ایک سو او دو سو چواریس سورة توبہ آیات نمبر بارا آیات نمبر اونتیس آیات نمبر چتیس او آیات نمبر ایک او سورة حجرات آیات نمبر نو او صورت انسال آیات نمبر اونتالیس یو او کم سلویتم آیات دویند امر بالجحاد دا امرو بالقتال که پده که لفظ قتال براغلی دویند امر بالجحاد و جایدو سبیل دارن الفاز دا یو کم سلمایده پینکس آیات که دیں ونزل سورة طوباء آيات نمبر 41 درهم آيات نمبر 33 او سلورم سورة تحریم آيات نمبر 9 بالقرآن شريف أصباب ده جهاد ذكر كري دي كم وجوهات دي كده آغيرة پارا ده آغيرة وجنب جهاد كي دي او اسباب جهاد قراني شريف چې ذکر کړيدي سوره البقره 270 نمبر آیات کې یو بدی ته په جهاد کې کلچ د الله د لار نه خلک بندولي شي پسو جنز بیلا وکفر به یې کفر دریم وی اخراج اهلی من اکبر عند الله کله چې مسلمانان د خپل علاقو نو یتلی شي ذلورم کی غلبہ دے پی پی ول فتنہ من القتل انزم کرے کہ تاثر جہاد کی فین قاتلوکم شپغم فغم اعتداء کسو دین اوڑدل و میا تدید منکم اندینی بن سورت حاج 45 نمبر ایت کی مظلومیت د مسلمانانو او دین الیلذین <سؤال> یقاتلون بی انہم ظلمون دانگ الیلذین <سؤال> اخرجو من دیارهم مکرچ مسلمانان دکورونو زیونو علاقونا پا ظلم دلیست لے گئی مسلمانان مظلمان شي درین آیات نمبر چالیس صورت حج کی دہ عبادت زیون بچی ګلکه چې مسلمانانو پایبرت قانون باندې مدارس باندې اجتماع باندې عملی شروع شي هغه ټیم کې jihad دکېږي تنظیم نمبر ګلکه مزومان په ظلم کې گیر وی مداو مزومان درو د 30 د پاره به jihad کیږي او دا سري نه تا پچت ریا چی ذکر کیږي وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ وَالْمُصِعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِسَانِ وَالْوِذَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقِرِيَةِ الظَّالِمِ آلُهَا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَذُنْكَ وَلِيَمْ وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَذُنْكَ نِصْفِيرًا وَج بل قرآن شریف فوائد الجهاد ده جهاد کلو فیدی سی دی نو قرآن شریف دام پتر فیل تر ذکر کلی دی یو فیدی سوری باقرا آیات مبر ایک سو نبی کی دویم ایک آیات کی دویم سورت انفال انتادیس آیات کی سلورم سوری نسا پچتر ایاد کی، شبغم فیدار سوری توبان سوار لصم ایاد کی، دارنگ تینزر او شبار لصم ایاد کی، اوم فیدار سوری محمد اکتیس یو درشم ایاد کی، اتم فیدار سوری بقرا دو سو اکاون وَالْقُرَانِ شَرِيْفِ قَبَاحَ سُنَا ذَتَرَقْ جِهَادِ ذِكَرْ كُلِ تِكَلَ جِهَادِ مُسَلْمَانًا نَكُلِ مُلَدِهِ سَقَبَاحَ سُنَا دِي سَبَدْيَانِ دِي سَنُقْسَانِ دِي سُرِ بَقَرَا ایک سو پینست آیات و دو سو دارن سُرِ نِسَا ستتر آیات سور مائدہ اکیس او چپیس آیات کی دشمن بغالب شیر مسلمان کو ملکونے کے برائشی دارن سور توبہ چوبیس اٹسیس اونتالیس چوالیس پینتالیس اکس آیات کی دارن سور احضاب سولہ آیات او سوره محمد د کیسات کې کی د جهاد د طریقلو نقطانات بل قران شریف الاداب للجihad د جهاد آداب څه دي څنګه طریقه به جهاد کیږي نو آداب جهاد د پاران سوره بقره 190 سو آیات 191 249 सूर्य अनपाल 29 सैयद 45 सैयद 57 58 सूर्य मोहम्मद 35 और सूर्य अनपाल 67 सूर्य तौबा 4 5 3 और जैन सैयद سور محمد 4 نمبر ریعتم او سور نساء ایک سو ایک ایک سو دو ایک سو تین او ایت دریوان آیتون کی آداب دا جہاد دا پاری ذکر کی بالقرآن شریف جہاد موضوع کی حاغکارو نے ذکر کی کم نوچ مجاہد زان ساتی دامنوچ مجاہد سے اختیار شوچ لے بیاسکی حاغ بکی ناسکارو نو مجاہد زان ساتی اور سورۃ عمران 123 آیت او 152 آیات چې مجاهد او سستی نه کوي کم همت او بزدلي باندې کوي سورہ النساء آیات سورہ انفال 16 او 17 آیات چې دشمن ته وشاکو نه سيخت باندې کوي نمبر 42 او 47 د لعن او دعا واړې امدار باندې تکبر باندې کوي او سوره توبا 51 سيادت او سوره محمد 47 سيادت بل قران شريف فرائض و صفات المجاهدين د مجاهد فرائض ديوي صفات ديوي کم کم صفات د مجاهد پزان کراوي دي نو سوره بقره 203 ايات کین سورہ نساء چورتر آیات سورت عالی امران اک او دو سو آیات مائدہ چون انفال پینتالیس او چیانیس حج اکتالیس آیات او سورت صف تین او چار نمبر آیات او صورت بقره دو او دو سو انچاس نمبریات دا او بست جهاد تفصیلی بیان دی وقت نشتی گنیدائی اتونک انسان راڑی و اجیبت ریچه سره قرآن شریف دا جهاد دا موضوع ډیر په تفصیل سره بیان پیڑی دا دوین دا ممیداتو ندی فی سبیل الله دله پلار کې مال خرجکول دا نه چې تو ہی دیو منو د دې دیو اسلام لري ثارت منو قراني شريف منم اخرت منم زب اوثمان نه ما زب خپل کړه پدې مال ګټم غنا قراني شريف هی چې انفقه کا د الله رب العزت پلار کې مال ولګوا انفاقم قرانی شریف دا موضوع جون ذکر کړی دا ډیره په دا وضاحت سره ډیر په تفصيل سره دا وی موضوع ذکر شوی دی یو قرانی شریف امر بالانفاق حکم کوي چې دا د مال خرج کی وان کی قوتي سبحانه الله په دې طریقے سره الله رب الجد دی بیان کوي د سوره بقره آیات 159 او دو سو چوون آیات، دو سو ست آیات، منافقون ایات نمبر دست، سور حدید ایات نمبر ست، او سور تغابن ایات نمبر چیز. دویم قرآن شریف انواع الانفاق، دا انفاق سے سونی ذکر کلی دی؟ سو قسمات سو زیونی کی بمان لگولیشی یو سوری بقر ایک سو پچانوی آیات دو سو پندر آیات درین سوری نسا آیات نمبر چونتیس فقد و فوروالابانی مان لگول سورت حج آیات نمبر دست سوری حدیث آیات نمبر دست کمزور را نمال لگول دارم سوری ممتحنا آیات سنبر او سوری طلاق آیات سنبر چی او ست درین قرآن شریف کیفیت و انفاق مال خرچکین و پا کم تریقه وانوی خرچکین قرآن شریف دا تریقم خودلی انبا دیر زیاد خرچکین جبا قول غریب شي نوزان ندمر بخیل و قنجوز جوڑه ایشه نخرکه ولا تب سطح کل الفسته داداب سوری بنی اسرائیل اونتی سیاد سوری فرقان ستائی سیاد سورت راز آیات نمبر بیس او سورت بقره آیات نمبر دوسو او دوسو چورت تر دلورم قرآن شریف شرائط الانفاق ها دین فاق دفار شرائط تشیدی کم کم کارون پاکار دی انسان مال خرچ کنی تاغذان کراولی نو دا دای یو یوخو انسان محبوب مال خرچ حتی اتون فی قمیم ما تحیبون لکه سورت علی عمران آیات مبر بحانوی دارن سور بقرا آیات مبر اکسو ستتر دارن سور منافقون آیات مبر دست سورة لیل آیات نمبر اونیس بیس اکیس دلازر ازار پارا مانخر سکول وما لیا حدین عندو من نیامت تجزا اللہ و تغاء و جه ربه الالع یرضا دارن سورة بقران دو سو انیس آیات نمبر دو او دو او دو سو بحاسس پپٹا پخیارباندی فرز مسکارا او صدقه خیراتی صدقه هغه په پټه باندې ورکول بل قران شریف موانی قبولیت الانفاق هغه کارونه ذکر کیږي کل انسان مرخه مال خرج کی پچدا کارونه ورترینی نو بیا هغه انفاق نه قبليږي موانی پلاغي د وزن انفاق نه قبليږي سوره تی بقره 264 آیات اول عمران 117 سورہ نساء 38 سورہ انفال 66 سورہ توہہ 53 او 54 او 98 بل قرانی شریف حکمه طرق الانفاق کله انسان مال نه فرض کی مددی سزا څه من القران الكريم سداغان ذكر كوي سزا سر سوره التوبه 34 و 55 قال الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونه في سبيل الله فامشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وزهورهم هذا ما كنتم تستهيكم لا مال بگرمولي شي فدي ورداغ وركولي شي دارنګ سوره ال عمران 173 نمبر آیات کې بې دي باندې دا چې دینه ول مار ډول نه جوړ شي ته تو بو ما بقلو به يوم القيامه فستكتب له دا ځوان کړی شي د مال دارنګ سوره نساء آیات نمبر 33 او سوره یاسین آیات نمبر 43 او سوره منافقون آیات نمبر 7 بل قران شریف مصارف الانفاق دامال با کم و کم از زیونکی لگولی شي مصاری پی کم زیدید. نیوک سم مصاری پی سورت توبہ آیات نمبر ساس اِنَّا مَصَدَقَاتُ وَحِلْفُ وَقَرَاهِ وَالْمَسَاكِينَ وَالْعَمِلِينَ عَلِيهَا حق آیات کی ذکر دید. آیات نمبر ایک دو او دو نمبر بلد التنزيم د مومینداټونا ډریم نمبر التنزیم تنظیم دا د نظم ندین نظم معنی دا راغونډول تنظیم تم تنظیم دغه وي پرې کې ټول راغون شي نظم تم جن نظم دغه وي پرې کې دا خبره هم الغالری راغونډ شي وي قرانی شریف تنظیم طرف دا ډیر زیات ترغیب ورکړی دي تر دې پوری کله انسان جنت ته ځي فجر کې ذکر دي یا ایت یا تو انف المل مطمئنا ارجیل عربی قراز و تم رضیا فدخل فی عبادی و ادخل جنتی فدخل فی عبادی و ادخل جنتی چې زلږ جمع بندگانو تر شریف جنته ته دې پوری چې قرآنی شریف د کومو سيزونو کې تنظیمو یوځواله او ټولنیاتو څنګه مچيوه د شادو مچي هغه کې تنظیم دی دا هغه په نوم یو سورۃ راغې نحل دارنمل هغه کې تنظیم ود هغه په نوم باندې یو سورۃ راغې دا هغه حوالہ په دې سورۃونو کې بیان شوې او چې قرونو د دې تنظیم نشته قران شریف کې لدی په نوم مانجه چې صورت نشته صورت الحمار تنظیم کې دری خبري وي یو تهذیب النفوس د نفس اصلاح ته تنظیم کې ضروری وي تنظیم جوړېدل د نفس اصلاح او شې قران شریف دې دفاره اصول قواعد ذکر کړی سوره بقره 177 آیات کې تهذیب النفوس د نن اصله چې به هغه یاست کله کارونه ذکر دي دیم تنظیم سیاست المدنیه تنظیم د د فاروی چې ویلاکا یو ملک یو کلیه پاغه باندې او چروي شي د دې لپاره قران شریعت تلور قوانین ذکر کړی دي دا رايش کین تاسو تنظیم هغه او کلیږي او هم من رايشي یو قاعده اساس من الظالم سوره بقره ایت 178 یا چې ذکر دي کتب علیکم القصاص فی القتلا الحر بالحر والعبد بالعبد وین قانون تقسیم الاموال بالقانون الشرعی او دا قیدن سلی بقراء ایک سحسیات کی ذکر دا درین تنفیظ الصوم یا الصوم لی ارتباط النف چا حکام الشرعیہ بخلق و بان نافذ کین اڅو درسي یا کړه چې وعليكم السلام سلام نه وي لن ارتشاء منی درښوت نه او د دې د پاره سورې بقرې کې 128 تنه آیات چې ذکر کیږي وعليكم ولا تاكلو اموالکم بینکم بالباطل کریم الاصلاح للبيت تنظیم د پاره ضروری کار لري د کو اصلاح وي د انسان د کور اسلام نیول دی به د نور اصلاح وکړي دی. نو د لپاره اون قرآنی شریف د کور اصلاح لپاره اطلس قوانين هغه سوره بقره کې ذکر کړي دي بیا تنظیم د لپاره څه قواعد دي نو تنظیم د لپاره څه قاعده دي هغه په سوره تالمران کې ذکر کړي دي یا وقیلا تنزیم با علی چلیگی چی در طول اقیدہ یو شانتی توحید اقیده او دا سنتی آل عمران ایک سو دو یا ایوان نزین آمنو اتط اللہ کا تقا دیگی دویم قانون قرآن و سنتوی دا پی ایک سو دین آیات کی واتسیمو بحبل اللہ جمعی و لا دریم ارکانان د فوي کار و کويڅ بنیوي دا سر تمرانې سوټ یادې ولتهکوم منکوم اومتتوندونې الخیر تلوورم په جماعتبانانډ اومال لګوي دمال د ګټر تم په نوي دا چې 15 را یاد ک پهمه یفالو من خیرین پهنی یفرو پظم جمعات کے بعد غیر ازدار نپریدهی پردی خلق بنپریدهی تنظیم که. ستاو سرم متفیق نوی ستاوز اخیدهی ملگری نوی. او دا ایک سو اٹار ایاد صورت اعلیم کی یا ایو اللذین لا تستخزو بی توانت منزونکم لا یعلونکم خضالا. دارن ده تنظیم آذاب تنظیم ده پاران حاوکر مجادلے کی دری زکر کیگی او کار تنظیم ها سورۃ المزمل کې ذکر کیږي بل دې زموږې داتونه ال آداب ال شریف د دې خودنه کې اجازه کې ادب راولي پدې تنظیم کې لیږي او ادب قران شریف کله دې ذکر کې چې کوفار تم کندلی مکوې د سورہ انعام 108 آیات کې ور ات سب الذين يدعون من دون الله فيصيب الله عذبا بغير علم دا کاو پتی سره خراب شي بل قران شریف آداب سبا ذکر کری سورتی حجرات ایک نمبر آیات آیات نمبر 2 آیات نمبر چی آیات نمبر 9 11 12 او 13 نمبر آیات کی بل اعذاب در پار قرانی شریف واه ذکر کوي لکه وګرا واقعه صاحرین نو ج لیکن ادب پکیو د مصالح سلام ادا کیو ک مصالح سلام تو ایمان تلسیه و ایمان نه کو ناولمن نو انل مرسین د مصالح سلام ادا کیو ک امام کو دی ذکر کوي زادت د وجه الله را عزت ورتی ایمان نصیب ک کرے دی قیس واه ذکر کوي جوګر به چیز سليمان عليه السلام ته قد ادب کړيو نو الله ربو عزت ورتي ایمان نصیب کو و چې کړه تاسو کې آداب د مشر د کبير د هر ځای د درجي له حساتې تاسو نو الله ربو عزت خير پورې تاسو الله ربو عزت ملګری زیات کړي او کړه ادب درکې نو نو تاسو خپل ملګری و مونتشر شي داو اوصول تلور مقاصد ارباو ورتران تلور امیدات باخر داوانا ان الحمدلله Rabb�なالمنا <سؤال> انفسنا ویلنрост رملا تحفل <سؤال> لنا وتحفل لنا من الخ faultsرین Rabbna عril از القلوبنا سلود بنا و 1991ها رحمان صلوحان اللہ اما كل حوا ازرنا من خرد النیا و الآد الاخرة rix راب asks اسا رم لنا ما چاہتا وکرر نکوکر الناس بحق کرك رam درس البت میں دلدہ منا اٹھا تعالی بسколوب یلد اللہ سلول من و علم و امر آما جنت رسول جان د صلی الله علیه و سلم لپاره څه به الله دا کوم کسانو متا د کتاب لپاره جوړې نه برداشت کی الله ربي پرې له وټ د دنیا اخرت کې واصر کیو تر کې الله د دنیا اخرت خوشالینه او تادې کې نصیب کی الله دوی چې کتاب د پای لپاره ډېر نارضی کنا لري چې زنانه دي الله ربي هر کس حفاظت کوي الله د دنیا او د اخرت د غمونو پرېشنه نن ساتي الله د دنیا او اخرت خوشالینه او ی الله چاچ دواره تعالی کیږي د دې د استشری حاجات ویلا څو سره کی الله له مسلمانانو د دینی او دني پرشنه ختم کیږي ی الله څو کی ساک کتاب د پر راغلی الله زوی د استشری حاجات ویلا څه خبري ی د غیبی خزانو نه ویله پوره الله رضا په زوی د استشری حاجات د غیبی خزانو نه ویله پوره کی سونو مسلمانانو وفات ویله بخیر الله درې دیولو چې کی سونو مسلمانان بیماران دی الله شفا او کمال يا الله <سؤال> دخلوا في الصنه والشفاء جل جلي اللهم انا نسالكم من خير ما سالكم من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم واعوذ بك من شر ما دعا منه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله استغفر الله تعالى لا تنسوا في محمد وآله الطيبين رحمك يا ارحم الراحمين